Prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Presne tak, krátko po 20. hodine 30. minúte sa vám z internetových vln rádia Slobodný vysel hlásime opäť s reláciou v prvej línii z, Bratis z Bratislavského, z Bratislavského štúdia sa vám v tejto chvíli prihovára Boris Koróni. Bratislavské štúdio bolo pred chvíľkou zapojené v došlej relácii, ale teraz už sme opäť prepli do Bratislavského. No, čo povedať na úvod? Pomôžem si v úvode tej dnešnej témy ak dovolíte, vážení poslucháči, jedným materiálom, ktorý nesie taký názov, že globálne oteplovanie, klimatické zmeny a sporné argumenty. No a ako sa v tomto materiáli okrem iného uvádza, už od roku 1979, keď bol zriadený svetový klimatický program na podnet organizácie Spojených národov, silnili argumenty oponentov, že všetky klimatické zmeny majú iba prirodzený charakter a človek ich nemôže svojimi aktivitami podstatne ovplyvniť. Boli medzi nimi aj niektorí významní starší klimatológovia. Po zriadení Medzinárodného panelu OSN pre klimatickú zmenu, pod skratkou známy ako IPCC, v roku 1988 a najmä po prijatí rámcového dohovoru OSN o zmene klímy v roku 1992 v Rio de Janeiro sa stred názorov týchto dvoch skupín ešte vyostril. Pridali sa viacerí vedci z iných odborov, zosilnili najmä argumenty niektorých politikov a ekonómov zo silných krajín. Len málo kedy sa ale viedla debata o fyzikálnych podmienkach klimatických zmien. Viac sa diskutovalo o spomalení ekonomického rozvoja, o medzinárodnom práve, o obchodovaní s technológiami a emisnými kvótami. To bolo teda konštatovanie zo spomínaného materiálu, no a ako sa zase niekde inde konštatuje, najviac vedeckých kritikov katastrofických záverov IPCC síce nespochybňuje fakt, že prichádza k istému oteplovaniu, ale neverí, že ide o následky skleníkového efektu spôsobeného ľudskou činnosťou a špecificky emisiami CO2, teda oxidu uhličitého. Títo kritici sú z pravidla presvedčení, že ide o oteplovanie spôsobené prírodnými činiteľmi a nie človekom. Podľa ich tvrdení, globálne oteplovanie je jedným z najväčších potvukov na ľudstvo, z ktorého profitujú úzke skupiny ľudí a tiež, že je to nástroj na presadzovanie zásahov štátu do všetkých oblastí života a na potláčanie ľudskej slobody a hospodárskej prosperity. Podľa skeptikov sa vlády jednotlivých krajín stali zajadcami radikálnych ekológov. To je, vážení poslucháči, k tejto téme Jedna strana mince. A druhá strana tej istej mince zase hovorí o tom, že ako ľudstvo si už nemôžeme dovoliť ten luxus ďalej čakať a neustále sa tu dohadovať na tom, či globálne oteplovanie je alebo nie, že nemáme už čas popierať nezvratné fakty o tom, že klimatická zmena je realitou, že je nezvratná a že je zapričinená predovšetkým ľudskou činnosťou. A tiež si už konečne, hovorí táto skupina, musíme naplno priznať a uvedomiť, že vlády jednotlivých krajín môžu v priebehu nasledujúcich 10 ročí škodlivé vplyvy na globálne spoločenstvo zmierniť znížením produkcie skleníkových plynov. Pracovné skupiny medzivládneho panelu OSN pre klimatickú zmenu, spomínaný IPCC, podľa zástancov globálneho oteplovania už dávnejšie dospeli k jednoznačnému záveru, že k zmene klímy skutočne dochádza a jej hlavnou príčinou sú ľudia. Pričom jej účinky sú badateľné na všetkých dieloch, ako aj v moriach a oceánoch. Ďalšími dôsledkami zmeny klímy sú rozby pre ľudskú existenciu a bezpečnosť vrátane bývania, potravín, vody a zdravia. To je zase tá druhá skupina. No a teraz po tomto všetkom Musíme predstaviť nezainteresovaného občana, ktorý ani nemusí celkom tejto problematike rozumieť, pretože je to naozaj, keď idete akoby do hĺbky problému, veľmi odborná diskusia. No a tak sa tento človek, lajk, like, proste pýta, kde je pravda. A jedni majú argumenty, aj druhí majú argumenty, ako to vlastne je je globálne oteplovanie, naozaj realitou a skutočne ho spôsobuje predovšetkým človek. Alebo je možno pravdovať to, že ide o výmysel, ktorého cieľom je obmedziť práva ľudí, ako sme počuli, nejakým spôsobom zdržiavať hospodársky vývoj. Na takúto náročnú otázku, vážení poslucháči, sa dnes pokúsime hľadať odpovede. Chcel by som povedať, že s dvoma odborníkmi, ale zatiaľ to vyzerá v tejto chvíli, že len s jedným. Ten druhý by sa k nám mal pridať trošku neskôr, lebo nejaké má ešte technické problémy a nejaké povinnosti, takže vyzerá to tak, že možno o pol hodinku už bude môcť hovoriť v množnom čísle, zatiaľ teda to bude len v jednotnom čísle, ale to v tejto chvíli podľa mňa až tak veľmi nevadí, pretože aj ten človek, ktorý ho vám hovalo, chvíľku predstavím, sa v tejto problematike dostatočne orientuje, hoci on teda bude tvrdiť, že nie, ale neverte mu. A my sme posledne vlastne oboch týchto pánov, z ktorého jedného vám už o malú chvíľu predstavím, tak my sme týchto dvoch pánov už viackrát u nás v rádiu mali. Pokiaľ ide o reláciu v prvej línii, tak obaja boli niekedy v prvej polovici minulého mesiaca, keď sme hovorili, možno si na to niektorí spomínate, o prijatí Parížskej klimatickej dohody. No už vtedy sme vám slúbili, že sa týmito pánovi, čo skoro opäť v našom vysielaní stretneme, pretože vlastne práve z tej minulej diskusie nám vyšla tak, akoby potreba podrobnejšie sa pozrieť na fenomén globálneho oteplovania. Tak sme sa nejako zhodli na tom, že, že kým nenájdeme odvahu porozprávať sa otvorene o tomto základnom pojme, o tomto základnom probléme, tak sa akoby nemôžeme posunúť ďalej v, povedzme v ďalších reláciách, aj keď Hneď jedným dýchom dodávam, že ja možno som v niektorých veciach naivný, ale v tejto nie som tak naivný, aby som si myslel, že dnes tu bude panovať všeobecná zhoda a že ja neviem, niekto, kto je skeptik, dnes zmení názor, alebo niekto, kto nebol skeptik, dnes začne byť. Nemyslím si, že sa niečo takéto udeje. Skôr mám pocit, že je fajn, ak budeme schopní aj v prostredí Rádia Slobodný vysielač sa o tejto téme otvorene a pokiaľ možno čo najodbornejšie porozprávať. No a práve preto som veľmi rád, že k nám pozvanie do relácie opäť teda prijal človek, ktorý v tejto chvíli čaká už na našej Skyblinke a je ním pán Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Príjemný dobrý večer vám prajem. Príjemný dobrý večer. No, ďakujeme veľmi pekne. Ten druhý pán, ktorý teda, o, veríme, že do tej polhodinky by sa nám mal ozvať, je pán Aleksandr Ač z Centra výskumu globálnej zmeny. On je z Akadémie vied Českej republiky z Brna. No a... Verím teda, že o tú polhodinku nás posilní aj on svojou prítomnosťou, ale takisto teda verím v to, že to nebude len debata nás troch, respektíve v tejto chvíli len na nás dvoch s pánom Lešinským, ale že, že túto diskusiu v podstate aj vy, nejakým spôsobom posilníte vašimi otázkami alebo, alebo vašimi názormi. Konec koncov je to dostatočne pre niekoho veľmi kontroverzná téma, takže očakávam, že opäť tu budú rôzne otázky chodiť, čo je, čo je samozrejme v poriadku. Ak nejaké máte alebo chcete vyjadriť svoj názor, tak najlepšie mailovo na adresu studio.zavináč.slobodnývysielac.sk Takisto môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na také zelené tlačidlo, že otázka do štúdia. No a v neposlednom rade je vám k dispozícii aj telefón. To hovorím práve pre tých poslucháčov a viem, prečo to hovorím, ktorí máte tendenciu písať veľmi dlhé maily. Tieto ja dnes čítať nebudem, lebo už som dostal od poslucháča pred reláciou mail, ktorý by asi vyšiel na 4 a 4 a to uznáte, že je, že je proste problém. Uh, takže uh, s týmto uh, teda bude lepšie, keď, keď využite našu telefonickú linku a teraz mám ale taký pocit, počkajte chvíľočku mi dajte, že, že už pána Ača budeme mať asi aj u nás na linke lebo vidím, že sa prihlásil takže si ho hneď takto pridať do, do hovoru a ak teda zdvihne, tak uh, a zatiaľ nám hovor zlyhal uh, no a teraz nám zlyhali už úplne aj, aj pán Lešinský takže nič, robíme to tak, že Idem ich obi, obi dvoch znova vytočiť cez Skype. Najskôr pána Ača to bude asi lepšie. Skúsime, či sa nám to teraz podarí. Tak to sú žiaľ tieto záľudnosti, techniky, s ktorou treba nejakým spôsobom počítať. Ale vyzerá to, že pán Ač už mohol byť na Skype. Takže uvidíme, či nám zodvihne. Pánač, počujeme sa? halo dobrý večer. Áno. No, výborne. Super, tak vy ste už tu. Tak som si myslel, že to bude trvať polhodinku a nakoniec ste ma takto pozitívne prekvapili, čo je výborné. A ideme teda ešte do pridať pána Lešinského. dúfam, že nám to vyjde. A už mu voláme. Jasné. A už by sme sa mali počuť asi z oboma. Pán Lešinský tiež, tiež na linke však. No, vývorne. takže tentokrát to vyšlo. Takže ešte raz pre tých, ktorí možno ste prišli trošku neskôr, máme tu dnes dvoch hostí na tému globálne oteplovanie. Alexander Ač z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky z Brna, to je prvý host a druhý host Daniel Lešinsky z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. A ja už teda tie záležitosti ohľadom spôsobu, akým sa môžete zapojiť do našej relácie, opakovať nebudem, konec koncov vy to veľmi dobre viete, takže pre tých, ktorí chcete by sa dlhé maily, radšej teda Telefonicky 048 381 0101, tak už sa ďalej zdržiavať nebudeme a poďme k našej téme. Ako som spomínal, vy obaja ste boli u nás v relácii, práve v tejto relácii v prvej línii minulý mesiac, začiatkom minulého mesiaca už z tej diskusie okrem iného akoby vyplynul taký poznatok, že vy obaja patríte, ja to tak poviem, ale ak to tak nie je, tak ma opravte akoby k jednoznačným zástancom toho, že globálne oteplovanie je fakt, že ho tu máme. Ale to, čo mi akoby ešte stále nie je celkom jasné vo vašom prípade o je, ako ste na tom v prípade faktorov, ktoré, ktoré teda majú toto celé oteplovanie spôsobovať. E, veľká časť vecov tvrdí, že tým hlavným faktorom, ako sme počuli aj v tom mojom úvode, je človek. E, tak ako je to s vami obo, obi dvomi, že vy obaja ste presvedčení o, tom, o tomto istom, že, že, že teda ľudia sú tou hlavnou príčinou a ich činnosť? ktorá sa podpisuje na súčasnom raste teplot na Zemeguli? E, môžem teda zapáť? nech sa páči, pánač, kľudne. E, ďakujem za slovo, ešte raz za pozvanie. E, ak by som mal e, vyjadriť teda svoj postoj, čo najstručnejšie a najjasnejšie, tak v súčasnosti ľudstvo e, zvyšuje koncentráciu oxidu uhličitého e, vlastne historicky bezprecedentným tempom, to znamená kedykoľvek v histórii za posledných najmenej 65 miliónov rokov koncentrácia oxidu uhličitého nikdy nenarastala takto rýchlo ako v súčasnosti. To máme, to máme, alebo veci to majú pomerne dobre zmerané a zároveň oxid uhličitý je skleníkový plyn. A keď spolu s ďalšími aktivitami, ktoré ľudia vlastne, ako ľudia pôsobia na atmosféru, tak v podstate ten hlavný dominantný vplyv ide jednoznačne na úkor zvyšovania koncentrácie skleníkových plynov, teda nie len, ale hlavne a predovšetkým oxidu určitého. A na základe ďalších v podstate analýz, vedeckých štúdí existuje veľká istota, že ak by človek nemenil takto zloženie atmosféry, mm -hmm. tak prírodné faktory, ako napríklad slnečná aktivita, sopečná aktivita, zmeny obehu zeme okolo slnka, náklon zemskej osy a podobne, tak všetky tieto faktory dokopy, tie prírodné, tak by veľmi mierne spôso spôsobovali by veľmi mierne ochladzovanie a niekedy v nasledujúcich niekoľko tisíc rokoch by zrejme nastala ďalšia doba ladová. Čiže to, že my pozorujeme naopak, globálne oteplovanie, je vlastne v rozpore s tými prírodzenými faktormi a je ich možné vysvetliť iba poslobením vlastne človeka a jeho aktivit. Mm -hmm. Čiže... Vy pravíte, že teda jasné globálne oteplovanie je v skutočnosť a je faktom, aj, je faktom aj to, že, na, na, že najvýraznejšou mierou sa pod globálne oteplovanie podpisujú ľudia práve tým, že, že teda vypúšťajú skleníkové plyny do ovzdušia, teda predovšetkým CO2. A toto je vlastne ten dôvod, prečo sa nám tu ako otepluje teda to, to podnebie. Pán Lešinský, ako je to s vámi? Ja som už naznačil, že vy teda tiež hovoríte o tom, že globálne oteplovanie, ale tá otázka vplyvu človeka je u vás ako vnímaná? Vy, vy hovoríte to isté, čo pánáč, alebo to vidíte trošku inak? A, áno. Ja predtým, ak sa dostanem k, k odpovedi na vašu otázku, tak zareagujem na jednu poznámočku, ktorú ste spomenuli v úvode, že tá jedna skupina tých oponentov hovorí o tom, že globálne oteplovanie je najväčší podfuk na ľudstvo a tu ja dám na zamyslenie poslucháčom i vám, pretože to môžeme potom riešiť neskôr, ak prejdeme tie, tie konkrétne body, tie analytické súvislosti, že v koho záujme by bolo predostierať globálne oteplovanie. Na tomto nech rozmýšľajú naši poslucháči, pretože keď si položíte otázku opačne, že v koho záujme by bolo popierať globálne oteplovanie, tam je to dosť jasné. Globálne oteplovanie, ako už spomenul kolega Áč, spôsobujú klimatické plyny. Ja, ja ešte, ak sa predtým ak sa k tomu dostanem, tak sa pokúsim veľmi stručne vysvetliť, aby pochopili všetci poslucháči, že o čom sa bavíme. Tu budeme spomínať CO2, budeme tu spomínať metán, možno iné plyny že akýto má súvisť s globálnym oteplovaním, tak okolo našej zeme máme atmosféru, atmosférický obal, ktorý spôsobuje vlastne to, že na zemi máme o 30 stupňov, približne o 30 stupňov vyššiu teplotu, aká by bola, keby sme túto atmosféru nemali. Tá atmosféra je zložená z rôznych plynov z pohľadu... Z tohoto globálneho teplovania majú najväčší význam práve dva plyny, a to je CO2 a metán. Tieto dva plyny vlastne spôsobujú to, že zo Slnka na Zem dopadne isté množstvo tepla mm -hmm. a ono sa potom prirodzene odrazí, ak by sme nemali ten atmosférický obal tak by sa odrazilo, všetko to teplo vlastne náspäť do vesmíru by zem vyžiarila. Ako som spomenul, mali by sme tu o 30 stupňov menej na celej planéte. Ale vďaka tomuto atmosférickému obalu sa časť z tohoto žiarenia odrazí zase náspäť. Pre zjednodušenie si to môžete predstaviť, ako keď idete von, vonku je chladno a teraz si oblečiete svetér tak ten sveter vám zachytí čas teplá, ktorú vyžaruje váš organizmus a vám už potom nie je tak zima. Takže pre mňa diskusia o tom, či tu vôbec globálne oteplovanie máme alebo nemáme, je podobnou ako diskusia o tom, že keď si oblačíte sveter, či vám bude teplejšie alebo vám nebude teplejšie. Hm. A teraz sa dostanem k tej vašej otázke, že čo si, ako ja som na tom, ako ja si, prečo ja si myslím, lebo ja som takisto presvedčený, že... Že, že ľudia sú a ľudská činnosť je hlavným príspevkom toho, že to oteplovanie má taký extrémny nárast, aký sme zaznamenali. Tá technológia a tie možnosti analýzy tejto skutočnosti sa samozrejme vyvíjajú. Už v súčasnosti vieme napríklad na Antarktíde vyvrtať válec z ľadovca do hĺbky. 3 km, teda až na skalnatý podklad a e, tento ľad z hĺbky 3 km nám archívuje stav atmosféry približne za posledných 900 tisíc rokov. Z tých bubliniek a z toho vzduchu, ktorý je vlastne zafixovaný v tých jednotlivých vrstvách, my vieme celkom presne analyzovať, aká bola koncentrácia CO2 a metánu v tých daných obdobiach. No a týchto jednotlivých vrstiev jednoznačne vychádza a vyplýva, že ten dramatický nárast koncentrácie CO2 a metánu prišiel po priemyselnej revolúcii. To znamená, to bol niekde rok 1850, práve v období, kedy sa vo veľkom začalo spalovať najprv uhlie a potom ropa. Takže toto je pre mňa... E, taký dosť ťažko vyvratiteľný fakt mm. toho, že človek je zodpovedný za e, drastický nárast koncentrácie oxidu uhličitého, to je to CO2, a metánu, to CH4, v atmosfére. A ešte jedna poznámočka, tá koncentrácia e, CO, CO2 v atmosfére, práve z analýz týchto vrtov z ľadovcov, má zhruba dvojnásobne vysokú koncentráciu oproti najvyššej koncentrácii za posledných 800 tisíc rokov. Takže a ten nárast nastal... Za posledné, mm -hmm. za posledné dve storočia Aj, prakticky. Čiže toto, čo ste vlastne povedali, je odpoveď na to, že teda sa prikláňate presne k tomu, čo podala jač e, Pánač, že teda e, áno, je tu globálne oteplovanie a má ho nasvedomý človek a toto sú vlastne tie dôkazy, ktoré hovoria pre to vaše tvrdenie, že je to tak. E, ja, ja dnes, teda, keďže tu nemáte oponenta, tak ja sa dám do polohy toho oponenta. Možno to budem robiť nešikovne, možno to budú robiť aj poslucháči, uvidíme, teda ja budem nejaké tie základné protiargumenty skúšať na vás vyťahnuť, uvidím, ako sa s tým popasujete. Takže samozrejme aj k týmto veciam sa určite dostaneme. Ja som mh, akoby zachytil, keď som si nejaké veci k tejto téme čítal, že, že akoby medzi, medzi vedcami ani tak nie, nie je rozpor v tom, či teda sa nám tu tá klíma otepluje, alebo nie. V tom sa viac menej, viac menej zhodujú všetci ale akoby ten rozpor je, je v tom že, že teda ako rýchlo sa otepluje a či teda práve za to môže človek o tom sa baviť budeme, ale niektorí tvrdia, že teda medzi vedcami už panuje v globálnom oteplovaní konsenzus a že akože celé je to vyriešené, tak a zase niekto vraví, že keď vám niekto tvrdí, že, že vedci sa už na tejto téme dohodli a platí konsenzus, tak vás klame. Tak ako to je? Povedzte mi vy, uh, v téme globálneho oteplovania, už tú, tú tému proste riešime roky, pánuje vo vedeckej obci teda konsenzus v tomto smere, alebo ešte stále naozaj je to o tom, že sú také dva základné tábory vedcov, jedny tvrdia niečo iné, z druhy zase niečo iné. Ako je to? Lebo, lebo naozaj neviem. Pýtam sa preto, lebo neviem. E, začínajú sa tí veci tak akoby zhodovať, alebo naopak stále trvajú tie dva, dva základné názorové prúdy? E, dovolím si teda na to reagovať... E. Minulý rok vyšla štúdia, ktorá sa práve týmto e, zaoberala, by, aby nejakým spôsobom ukončila, povedzme, túto debatu mm. ohľadom konsenzu. A oni zistili, e, prezreli si väčšinu vedeckých e, publikovaných článkov na tému globálneho oteplovania, klimatickej zmeny a tak ďalej, súvisiacich, súvisiacich teraz e, s globálnym oteplovaním. A prišli na to, e, že 90% publikujúcich klimatológov, respektíve teda vedcov klimatológov a príbuzných vedných odborov súvisiacich s klimatickou zmenou tak nespochybňujú ten takzvaný vedecký konsenzus alebo teda tú súčasnú teóriu ľuďmi spôsobeného globálneho teplovania za tých posledných 100-150 rokov a existujú asi 3% vedeckých článkov alebo autorov týchto článkov presnejšie povedané ktorí sa snažia nejakým spôsobom či už spochybniť, alebo ukázať, že, že to môže byť inak. Ale aj v tejto menšine, alebo táto menšina týchto autorov neponúkla vlastne alternatívnu, presvedčivejšiu alternatívnu hypotézu. A ak sa bavíme teda o percentách, tak naozaj môžeme spokojným svedomím konštatovať, že drvia väčšina aktívnych vedcov naozaj súhlasí a súhlasí nejakým spôsobom dokazuje a preukazuje v tých vedeckých publikáciách platnosť tejto teórie. A ešte teda by som nakoniec dodal, že tie 3% autorov z väčša, alebo veľké väčšine v prípadoch nepublikujú v tých špičkových vedeckých časopisoch. Čiže áno, objavujú sa takéto práce z času na čas, ale sú to vlastne nejaké 3% tých, tej vedeckej populácie relevantnej z ohľadu na klimatickú zmizu. Uh -huh. Čiže inými slovami vravíte, že, že áno, že vedci sa už drvivej väčšine prípadov na 90% vedcov zhodlo, že áno, globálne oteplovanie je, áno spôsobuje ho človek. Áno, 97%. 97 presne. dokonca percenta a už len tie 3%. Áno, a to, je tie to 3% a to sa nejak tak teraz v poslednej dobe podarilo nejak skresať, či to už dlhodobé je takto. Ja, ja si skôr myslím, že ten trend je rastúci že, že sa to blíži, povedzme, od tých od, od, hej, o, v podstate o to, prvá, prvé základy tejto teórie boli položené v koncom 18. storočia, kedy vlastne e, sa zistilo, že skleníkové plyny ohrievajú atmosféru a neskôr sa zistilo, že sa zvyšujú oxidu hličitý dôsadku ľudskej činnosti, že, že táto teória je vlastne stará Uh, viac ako 100-150 rokov. Hej, tie úplne prvé, úplne prvé vedecké dôkazy sa začali vtedy beľovať. Postupne, najprv sa to spochybňovalo, opäť sa to objavilo, zase to spochybňovalo, tak ten konsenzus si myslím, tak od konca druhej svetovej vojny o tých 50-tych rokoch sa začal budovať a postupne viac a viac vecov. A v súčasnosti je to naozaj už mýzivé percento, častokrát sú to veci prepojení na fosílny biznis, ako tu už pán Lešinský naznačil, že určité silné finančné skupiny naozaj majú za tom, aby aby rozsievali takúto neúčistotú hlavne nie medzi vecami, ale medzi práve tou laickou verejnosťou, medzi politikmi, aby no. by sa neprimali účinné opatrenia. E, to bola tá moja otázka práve ďalšia, aj na, na vás že, že č, čo je za tým, že práve tak jedna vec je tí vedci, že niekto by mohol argumentovať, no dobre, ale to, že 97% ešte niečo hovorí, neznamená, že tí traja nevajú pravdu, tie 3%, aj keď dobre, ale, ale teraz nechajme vedcov, vecami, ale, ale stále je medzi laickou verejnosťou značne rozšírený názor, ten, ktorý proste zastáva tá, tá skeptická časť vecov, že teda to globálne oteplovanie je výmysel, je podfúk a je takto. Tak to som sa chcel práve spýtať, že čím je dané toto, že mnohí ľudia ešte tomu dodnes neveria. Vy to vnímate tak, že práve preto, lebo nejaká lobby proste tlačí veci a ľudia tomu veria, alebo nerozumím, ako to je. Prečo, prečo, prečo bežní ľudia stále pochybujú? Tak to sa opýtam jednoducho. Tak ja, som, ja, ja som to už naznačil v tom mojom úvodnom vstupe. E, ja sa teda vrátim k tej vašej predchádzajúcej otázke kratučko. E, ako správne ste v úvode povedali, ja sa necítim byť vedcom v, v, v oblasti klímy a klimatológie, ale e, z môjho pohľadu to vychádza presne tak, jak povedal pán Ač, že vedci, keď to zoberieme zo štatisticky signifikantnej miery, nemajú vôbec žiaden problém so zhodou v tom, že tu máme globálne oteplovanie výrazné a ohrozujúce existenciu vlastne človeka na Zemi a že si to spôsobil človek sám. Toto sú v podstate závery, ktoré sú všeobecne už prijaté. Mm. A dostávam sa k tejto vašej aktuálnej otázke, že a prečo teraz máme ľudí stále rozdelených na dve skupiny? Mm -hmm. No, myslím, že máte aj vy takú reláciu na slobodnom vysielači, že Preko bono. Mm -hmm. Máme. Že záujem, a ja som tú otázku položila na začiatku, že nech sa zamyslia posluchači, že naozaj preko záujem je rozširovať e, takú tú neistotu, respektíve tie spory o tom, že tu globálne oteplovanie nie, respektíve, že to nespôsobil človek, ale sobky a tak ďalej a tak ďalej. Že, že, že, že pre, prečo by sme my veci prišli s nejakým výmyslom, že človek si spôsobuje sám sebe niečo negatívne, čo mu môže škodiť, že aký by bol v tom záujem. No a keď si pozrete, tak aj, aj vo vede samozrejme máme nejakú čas, nejaký segment, ktorá je cielená, je účilovo využitá alebo zneužitá a treba si zanalizovať potom tie 3%, ktoré tam ostávajú v tom protihlase, že kto ich platí, za koho pracujú a na základe akých argumentov oni vystupujú. To znamená, čo má majú v rukách. Mm. A keď sa vrátim k tomu bodu, čo som upozornil na začiatku, že práve na, tej, na, na tom protibrehu toho, že my musíme tu niečo začať robiť s tým globálnym oteplovaním, sú tí, ktorí sú zodpovední za ten drastický nárast a ktorí na tom zarábajú a zarábajú nemalé peniaze a oni samozrejme nemajú záujem, aby ten ich biznis skončil nejak rýchlo, tak pre nich je jednoduchšie si kúpiť médiá a politikov ako vedcov. Takže ten ropný priemysel a uholný priemysel to dokáže takýmto spôsobom relatívne celkom účinne, dovolím si tvrdiť z môjho pohľadu, lebo ja sledujem tento vývoj <ský> asi 20 rokov, <ský> tak celkom účinne sa im to darí blokovať a brzdiť ten proces práve cez takýchto politikov väčšinou. A potom ovplyvňovanie médií, ktoré ovplyvňujú zase voličov a to máme také za, za, taký zaciklený kruh potom. A myslíte, že médiá im v tomto smere dávajú tým tejto lobby za pravdu? Nie je to skôr tak, že v médiách sa hovorí dosť otvorene o tom, že globálne oteplovanie tu je a je to problém a že ho teda spôsobuje človek? Cítite to tak, že médiá v tomto smere sú na strane tých lobbystov, o ktorých ste teraz hovorili? Priznám sa, nechcem tvrdiť, že, že, že som nejaký znalec médií alebo že by som si robil nejaké prieskumy, ale nemám pocit, že by, by médiá jasne vysvetlovali príčiny a takisto poukazovali nám na, na, na tie dôsledky, ktoré nás čakajú, ak sa budeme správať tak, ako sa správame. A potom viete, no, tie mainstreamové médiá, oni nie veľmi radi sa bavia o niečom, čo by mohlo ich čitateľov odrádzať od toho, aby si kúpili ich časopis alebo pozerali ich program aj na budúc. Mm. Poviem na konkrétnom príklade z pohľadu globálneho oteplovania nie je dobré, alebo jeden z tých zdrojov je spalovanie v pohodných môd na báze ropy ako napríklad benzína, nafta tak si predstavte, že by mainstreamové médiá začali teraz e, rozprávať ľuďom, že majú začať obmedzovať e, používanie individuálnej dopravy a aut, a že sa majú viac presúvať na bicykloch, verejnou dopravou. E, asi, asi rozumiete tomu, že, že, že toto nie sú tie ľúbivé e, a také, že áno témy. Hey. Tak asi, asi preto z toho môjho pohľadu tie médiá, ak teda priamo nehovoria opak, tak nehovoria celú pravdu a nie sú na ne zameraní. Aspoň ja teda nemám ten pocit, možno pán Áč má inú skúsenosť, ale toto je môj pohľad na súčasné médiá. Samozrejme, aj pán Áč bude môcť hneď zareagovať, ja len k tomu dodám a to predostieram dopredu, že teda dnes budem v rámci mojich možností teda hovoriť o akoby tých protiargumentoch, ktoré majú teda dať zapravdu tomu, že globálne oteplovanie nie je a budem zvedavý, čo mi na to teda poviete, ale, ale my sme vlastne už tú minulú reláciu končili konštatovaním smerom k poslucháčom, že teda ak, ak máte pocit, že globálne oteplovanie tu nie je a, v, a v dobre, v poriadku, tak sa báme o, o, o, o, akoby o uskoromnení, ktoré tak či onak potrebujeme. No a keď hovoríte, že teda tie mainstreamové médiá Tie sa nejak tomu veľmi netešia, že by mali o týchto veciach rozprávať. No už tam treba povedať jednu základnú vec. Mainstreamové médiá, všetky tie komerčné, veľké žijú z reklamy. A reklama, to je proste niečo, čo vás núti spotrebovávať, míňať, čo vlastne podporuje rast rastu podporuje to, aby ste neustále kupovali, aby sa teda tá naša ekonomika postavená, postavená práve na míňaním zdrojov tále točila a to koleso sa roztáčalo. Takže ak médiá žijú z reklamy a reklama je pre ne prioritný zdroj príjmov, oni iný, pr iný zdroj príjmov nemajú. Reklama je jediný zdroj príjmov, na základe ktorého žijú, tak samozrejme, že vás tieto médiá Nebudú vyzývať k skromnosti, lebo keby ste boli skromní, no, tak by ste proste nekupovali a keby ste nekupovali, nebude reklama a oni nebudú mať príjmy a skrachujú. No, proste jednoduchý, jednoduchý vzorec, takto to jednoducho funguje a na tomto sú postavené mainstreamové média. A to sa vôbec v tejto chvíli nemusíme baviť o globálnom oteplovaní, ale práve o tej, o tej téme. Akoby uskromnenia sa o tej téme, že jednoducho nemôže tento systém ísť takto ďalej, že budeme spotrebovávať zdroje tejto planéty a preto to jednoducho sa v týchto médiách o tomto hovoriť nebude, lebo opakujem, žijú z reklamy. Žijú z toho, aby ste míňali, spotrebovávali a aby ste zajtra chceli nový telefón. Lebo ten, čo máte, je už starý o ničom aby ste si zajtra kúpiť nové oblečenie do obchodu. O tomto toto celé je. Vereme vás do partí, pán koroní no, a ja no, ešte dodám, no, že, no. že k tomu všetkému treba dodať, že aby ste si aj požičiavali peniaze na to, aby ste mohli míňať. Ešte aj to je jeden z tých prvkov. A ja som chcel bávim, len, len akoby tento jeden rozmer ozrejmiť. Ja zatiaľ nehovorím teda o tom globálnom oteplovaní, len o tom, o tom práve o tej spotrebe, že, že prečo teda médiá o tomto nebudú nikdy hovoriť. No práve z tohto dôvodu. Pánač, neviem, či chcete aj vy na toto zareagovať? No, v podstate by som len, len dop, alebo teda súhlasil s tým, že čo tu odznelo mm. jednoducho, a plus by som ešte možno dodal, že médiá dávajú priestor v podstate obom stranám tak zhruba pol na pol, lebo, mm. lebo médiá majú, nie že médiá, ale poslucháči majú radi kontroverzie, hej, to znamená diskúzie, debaty pro, proti. Čiže médiá nezaujíma, že väčšina vecov tvrdí niečo, alebo, alebo menšina tvrdí zase niečo iné. Ich zaujíma to, že, že poďme sa o tom baviť, zoberieme si jedného, čo je za, a druhého, čo je proti, a máme diskusiu, máme reláciu, ľudia sa na to budú pozerať. Mm. Hej, čiže to je taký možno ďalší aspekt, ako fungujú tie médiá, odhľadnúť samozrejme od reklamy, to všetko je pravda, o ďalších vecí, ale ďalší ten aspekt je, že taká tá kontroverzia, lebo, lebo potom, keď je to akože na jednu stranu, tak prečo je to vlastne zaujímavé, z akého hľadiska, hej, že dobre, tak uznáme, že je to tak plat, je to tak, ako hra veci a môžeme sa treba zbaviť o tých riešeniach ale to už je zase i na úroveň tej, tej debaty čiže, čiže jeden z tých aspektov je tá, je tá kontrovernosť, ktorú, ktorú médiá takým, tak, tak, takýmto spôsobom fungujú No ja vám budem dnes tak trošku akoby protirečiť práve z toho dôvodu že teda jednak tu nemáte protistranu, nie je to kvôli tomu teda, aby som e, vzbudzoval tú kontroverzu, ale preto ma, ma naozaj úprimne zaujíma čo by na tie ako by, protiargumenty jasno. poviete? A ja si myslím, že v tejto chvíli by sme aj na ne mohli ísť, lebo vidím, že aj, aj médiá od poslucháčov pribúdajú, takže aby sme sa postupne aj na tie dostali. Uh, ono to zatiaľ vyzerá ako veľmi jednoznačne z toho, čo ste povedali, že teda 97% vedcov už má jasno. Ľudia ešte sa to, sú tak trošku domílení, tí obyčajní, lebo proste tá lobby na nich plýva, ale, ale je to viac menej jasné. Tak to, je to zhruba vyzerá v tejto chvíli. No, uh, tak teraz taký trošku dá monológ a potom sa dostanem k otázke. Ako som sa dočítal, na to, aby sme my ako mohli zistiť ľudia, že ako je to vlastne s tou našou klímou aktuálne vyzerá, aby sme mohli nejakým spôsobom porovnať tú terajšiu klímu s dobami minulými a hlavne teda aby sme mohli vôbec uvažovať o nejakých prognózach vývoja klímy do budúcnosti, musíme vychádzať z hodnoverných klimatických meraní. Samozrejme v tomto smere sú najpresnejšie tzv. instrumentálne meteorologické pozorovania, ale háčik je v tom, že... Pri všetkej dobrej vôli my môžeme ísť nájsť kam si 300 rokov dozadu, kedy sa začalo s takýmito meraniami. To znamená, že do klimatickej minulosti cez prístrojové meteorologické merania nenahliadame príliš dlho. No a Uh, vy ste už, ja som sa chcel spýtať teda, že na základe čoho potom tvrdíte, že, že teda tá klíma vyzerala v minulosti, ja neviem, v tisíc ročiach dozadu tak, ako vyzerala, keď merania naše môžeme ísť len 300 rokov dozadu, ale už má v tej odpovedi trošku uh, pán Lešinský obehol, keď hovoril o tom, že my vlastne vyvrtáme do ľadu dieru a, a vlastne z toho ľadu odčítame, ako vlastne tá klíma vyzerala pred, pred tisíckami rokov. No a tu je akoby taký prvý zádrhel. Teraz budem citovať, je to v češtine, tak budem to tak nejak simultáne skúsiť prekladať, nie je to dlhé, názor klimatológa pána Svobodu Jiřího, ktorý hovorí toto. Pochopiteľne, že čím hlbšie do minulosti postupujeme, tým je výsledok merania menej presný, ale v relatívne priateľnej pravdepodobnosti je za uplynulých najmenej 10 tisíc rokov priebeh klímy známy. Ukazuje sa, že klimatické oscilácie sa vyskytovali pomerne často a prichádzali ku podivo veľmi rýchlo a to v oboch svojich podobách, teda tak v oteplení, ako aj vo ochladení. Už temer pred 20 rokmi zahájil dánsky tým vrty v Gronskom Ladovci. Čítateľnosť týchto vrstvičiek v tom Ladovci bola tak vysoká, že sa dánsky veci dostali bez väčších problémov niekoľko tisíc rokov nazad. Ale Dáni nezostali len pri tomto jednom vrte, ale behom rokov potom ho rozšírili na ďalších 6 vrtov. A Týmto pádom vlastne sme získali veľmi presné dáta o tom, ako to v minulosti teda vyzeralo s klímou a dnes už vieme, hovorí pán Svoboda, že v posledných niekoľkých tisíc ročiach panovalo približne rovnaké podnenie ako v súčasnosti, ale že bolo vystriedané náhlymi zmenami buď po dobe ochladenia alebo, náhla, alebo náhleho zníženia zrážkovej činnosti, prípadne, prípadne teda ob, oboch vecí naraz. Niekedy išlo o krátkodobé oscilácie, ktoré mali trvanie do niekoľko rokov, ale skôr boli častejšie prípady viacročných oscilácií o dĺžke niekoľkých 10 tisíc rokov, prípadne ako tomu bolo krátko po roku 180 na letopočtu aj niekoľko storočí. Čo z toho vyplýva pre súčasnosť? Analýza období pred zahájením instrumentálneho pozorovania jednoznačne preukázala, že aj v minulosti existovali klimatické oscilácie o rovnakej intenzite, aká panuje v súčasnosti. O nejakom ľudskom vplyve tým pádom nemôže byť ani len reč. Znamená to teda, že klíma Zeme prechádza obdobiami náhlych zmien, ktoré vôbec nemusia s ľudskou činnosťou súvisieť. Tým samozrejme hovorí. Klimatolog Svoboda, tým samozrejme nechcem povedať, že by súčasná populácia svoj podiel na znečistenie atmosféry nemala. Chcem len naznačiť, že príliš jednostranný pohľad na celý problém zužuje priestor pre inú možnosť výkladu príčin klimatických zmien. No a teraz ma zaujíma, čo mi na toto poviete. Keď teda tento klimatolog hovorí, že podobné výkyvy teplot, aké zažívame dnes, boli aj v minulosti a on hovorí, že no a to práve vieme z tých vrtov vľadovcí, keď ideme tisíc ročia dozadu, že boli takéto náhle výkyvy a vtedy ľudia nemali šancu na to nejak plývať, lebo ľudia ešte ani neboli. Takže vlastne ten antropogénny faktor z tohto vypadá. Čo mi na to poviete? No, e, dovolím si na to teda reagovať ako prvý. E... No, celkom ste mi nahrali, lebo toto je jeden z tých lepších argumentov povedzme, alebo jeden z tých, z tých mála zostávajúcich povedzme e, neviem, či mám na to opozorňovať, ale, ale pán Slobodaj, alebo Svoboda je skôr historik. on nie, nie je teda priamo klimatolog ale, ale to je jedno, ide o ten argument primárne takže ano, to čo, to, čo spomínate, alebo to čo, čo citujete o e, vlastne analýze historických teplov v Grónsku. Je naozaj pravda uh, a klimatológovia o nich vedia, hej? O týchto náhlych osciláciách. Oni majú aj svoj názov, ale netreba ísť do takýchto detailov. Inak tie oscilácie, len vás trošku vás preruším, to, a, čo to sú výkyvy? Oscilácie? Áno, uh, je to, to náraz na pokles uh, teploty za krátky čas a, ten, a tá, ten priemer sa v tom dlhodobejšom horizonte nemusí až tak meniť. Čiže áno, je to mm. určitá, určitá forma oscilácie. Mm -hmm. Čiže... Dobre. A Čiže v tom Grónsku toto naozaj... V tom Grónsku toto naozaj je zaznamenané, ale treba si uvedomiť, že my sa, keď sa bavíme o globálnom oteplovaní, tak sa bavíme o globálnej teplote alebo o zmenách v globálne, v priemere celého, celého, celého, celej planéty. A Grónsko je len malá časť, zlomok povrchu zemského a... Keď, keď sa pozrieme na globálne datasety, lebo existujú, lebo toto je, jedna, toto je jeden z tých najdetálnejších alebo detálnejších e, paloklimatologických analýz, čo sa týka teda Grónska, tak na južnej pologuli za rovnaké obdobie nemáme zaznamenané takéto oscilácie. Hej, čiže napríklad na tom, e, v Antarktide, kde takisto je dosť ladu, takisto je to tá hrubka 3, 3 km, tak tam tá teplota vyzerá celkom inak, ako v tom Grónsku. a sú aj určité teórie alebo hypotézy, ktoré vysvetľujú prečo dochádza k týmto osciláciám sú si to zrejme so zmenami práve golského prúdu o ktorom sa hypoteticky uvažuje že by mohol v budúcnosti prispieť k, ochladeniu, k regionálnemu ochladeniu v, Euró v Európe a Severnej Amerike jedna z možností budúceho vývoja, ale ak sa bavíme o tom globálnom, naozaj globálnom, globálnej zmene atmosféry, tak na to potrebujete už vysvetlenie nejakého faktora, ktorý zásadne mení radiačnú bilanciu atmosféry. Čiže to, že v Grónsku sa na, na čas a veľmi rýchlo ochladia alebo teplí nevyžaduje nejakú zmenu radiačnej bilance. Tam vlastne stačí nejaký vnútorný faktor toho klimatického systému, a nepotrebujete teoreticky ani teda tých ľudí a ani zmenu koncentrácie CO2. Čiže treba uvedomiť, že naozaj je veľký rozdiel, ak, ak si porovnáte mal, nejaké malé územie a, a budete tvrdiť, že tu sa klima rapidne menilo, tak bohužiaľ to je niečo celkom iné, ako sa baviť o, o rýchlom oteplovaní na, na globálnej úrovni. A len to ešte teda doplním, prečo je to veľký rozdiel, pretože ak sa bavíme naozaj o globálnych zmenách, tak vždy, prakticky vždy v geologickém minulosti planéty, ak dochádzalo aj k pomalším zmenám, ako som naznačil v úvode, ako pán Lešinský doplnil, tak tá súčasná zmena e, e, vlastne zloženia atmosféry nemá nemá porovnania minulosti, tak aj pri tých pomalejších globálnych klimatických zmenách vždy dochádzalo k veľmi dramatickým zmenám v biosfére, a dosť často to bolo spojené s vymieraním mnohých druhov živočíchov, rastlín tak na suši, ako aj v oceánoch Čiže naozaj kľúčové sú vedomiť, že lokálne versus globálne a o tomto zázname z Grónska. myslím si, že o, ňom, o nich vie prakticky každý klimatolog, ktorý narazil na nejaké štúdium povedzme zmien podnebia v minulosti. No dobre, takže keby sme nebrali do úvahy len to Grónsko, ale že keby sme to skúmali globálne, tak by nám vlastne nevyšlo to, čo vyšlo v Grónsku, že tam boli tie oscilácie, ale globálne by to bolo celé ustálené? Áno, presne tak, globálne tie výkyvy teploty. Ak si vezmeme posledných 10 tisíc rokov, ako myslím, pán Soboda spomínal, tak to je tzv. obdobie holocénu. A ak sa pozrite na globálnu teplotu za posledných 10 tisíc rokov, tak tá sa prakticky veľmi málo menila. Tam ten maximálny výkyv alebo maximálna zmena je 0,5 až 1 stupen. To je takzvaná to, to obdobie holocenu veľmi, veľmi stabilné globálne podneby a bolo to práve to obdobie, kedy ľudstvo dokázalo vytvoriť prvé e, polnohospodárske e, spoločnosti. Vlastne dokázali ľudia dopestovať dostatok potravin, pretože klíma bola veľmi stabilná. V čase, keď sme keď končila posledná doba ľadová a globálna teplota bola nižšia asi o 4 až 5 stupňov, tak vlastne žilo na Zemi nejakých 5-6 miliónov ľudí odhadom, tak nebolo možné sa nejakým spôsobom uživiť, ale až to postupné oteplenie do tej doby medziládovej do toho holocénu a posledných 10 tisíc rokov umožnilo rozvoj komplexnej civilizácie a na to nadviazala potom ďalšie revolúcie na tú agrárnu, a neviem, uh -huh. a, a skončilo to celé premyselnou a možno dneska informačnou revolúciou. Ale to celé je podmienené vlastne tou stabilitou, tou naozaj predvydateľnosťou e, sezon, jarleto, to je sen, zima a tak ďalej, čiže či naozaj tí polnohospodári dokážu dopestovať dostatok potravín a v minulosti tie globálne výkyvy boli, ale boli zásadne rádovo pomalšie. Uh -huh. Naviac na akoby stáročia, tisícročia roztiahnuté. Presne tak. A, a teraz hovoríte, že teraz je vlastne ten problém v tom, že, že teraz sú tie výkyvy vlastne globálne, celosvetové. Že to nie je ako, na, ako v Grónsku nejaké lokalizované, malé, ale že je to, že je to globálne. Teda teraz kdekoľvek, teraz to tak chápem, že kdekoľvek teraz sa na planéte postavíte, takmer kdekoľvek, tak zistíte, že... Že, že vlastne je to ten istý prípad, že, že kdekoľvek nám rastie teplota? Dá sa to takto zjednodušene povedať. Ešte by som to len doplnil, že sú miesta, ktoré sa oteplú rýchlejšie. Napríklad oblast Arktidy sa otepluje 2 až 3 krát rýchlejšie ako zbytok planéty. A V priemere kontinenty sa oteplú asi 2 krát rýchlejšie ako, ako, ako zvyšok sveta. To znamená, oceány sa oteplujú pomalšie. Je to dané dané tým, že voda má veľmi vysokú teplnú kapacitu, čo zrejme väčšina ľudí tuší, že potrebujete veľa energie na ohriatie, povedzme, čiže či malý objem vody a veľa energie potrebujete. Čiže na ohriatie vzduchu nad kontinentami treba menej energie ako na ohriatie vzduchu nad, nad oceánmi. Čiže to je dôvod, prečo je to oteplovanie nerovnomerné, ale ta globál, globálna zmena, mm -hmm. hej, ten jeden stupeň za sto rokov je, je extrémne rýchla. Mm -hmm. Pán Niečo na dodanie k tejto veci máte? Áno, áno, áno. Ja by som dodal, že ja mám práve pred sebou graf, teda nie teplôd, ale graf koncentrácie CO2 v atmosfére. A, a viete, keď vám, keď vám niekto v takej priateľsko-odbornej debate povie, že za posledných 800 tisíc rokov sme mali podobné výkyvy, ako tomu je dnes, tak vy sa musíte zamerať na to slovko podobný. Čo to znamená? Pretože áno, je pravdou. Ja tu mám graf posledných 800 tisíc rokov, ako sa vyvíjala tá koncentrácia CO2 v atmosfére. CO2 je hlavný skleníkový plyn. A je tu vidieť prakticky pravidelné oscilácie nárastu a poklesu. Čo je ale dôležité uvieť, že, že maxima koncentrácie CO2 za posledných 800 tisíc rokov a nerá tam teda to posledné naše industriálne obdobie tak to bolo na úrovni zhruba e, 300 ppm e, potom e, tie chladnejšie obdobia mali no, cez, čo, čo ste povedali 300 ppm to čo je, to je par per milión to je, to je jednotka e, v ktorej sa meria koncentrácia CO2 v atmosfére pánáč to potom možno vysvetli troška hmm. detaľnejšie tie chladnejšie obdobia mali koncentráciu, e, tú minimálnu koncentráciu okolo 180 ppm. A teraz sa dostanem k, tej e, k dôležitému bodu, že v súčasnosti máme koncentráciu CO2 cez 400 ppm. To znamená, že o, o 100% viac ako v tých chladnejších dobách a o 50% viac ako v ktorejkoľvek tej teplej dobe za posledných 800 tisíc rokov. Takže to podobné oteplenie a ochladenie treba brať veľmi z rezervu a treba sa pýtať na detaily na to, aby ste na to skočili alebo na to neskočili. No, keby tu teraz sedel v tomto štúdiu profesor geológie a paleoklimatológ Tim Patterson z Carlton University v Kanade, ten by zrejme s vami hlboko nesúhlasil, lebo ten v jednom časopise napísal takúto vec, že v čase, alebo teda v histórii, neexistuje zmysluplná korelácia medzi hladinami CO2 a teplotou na Zemi a dodáva... Keď boli úrovne oxidu uhličitého viac než 10 krát vyššie ako dnes, teda asi pred 450 miliónmi rokov, bola planéta na najhlopšom bode absolútne najchladnejšieho obdobia za uplynulých pol miliardy rokov. A dodáva, respektíve sa pýta... Ako môže niekto pri existencii takýchto dôkazov ešte veriť, že relatívne malý nedávny náraz hladín CO2 môže byť hlavnou príčinou nedávneho malého nárastu teplot za uplynulé storočie. A teraz ma zaujíma, je to pravda, čo tento pán hovorí, že teda pred 450 miliónmi rokov bolo, bola koncentrácia CO2 10 krát vyššia ako je dnes a napriek tomu sme tu mali proste najchladnejšie obdobie? No, skúsim e, e, ano, Áno, e, v minulosti e, bola koncentrácia oxidu určitého e, niekoľkokrát vyššia. No, ja len doplním, že ten graf tých 800 tisíc rokov, e, máme aj ďalšie údaje, ktoré idú ďalej do minulosti. A vlastne čo vieme, je, že tá súčasná koncentrácia tých 400 ppm, to ppm znamená vlastne, že sa nachádza 400 molekúl oxidu určitého v jednom milióne molekúl vzduchu. To znamená 0,04% CO2 je v súčasnosti v atmosfére. V minulosti to bolo menej 0,03 a tak ďalej. Čiže my vieme, že v minulosti bolo CO2 viac a vieme zároveň teda aj to, že v súčasnosti je ho toľko ako ako ho bolo naposledy, dlhodobo naposledy pred 15 až 20 miliónmi rokov. Na základe teda nepriamých meraní, ako je hustota pred v listoch a, a tak ďalej. A áno, čím by sme išli ďalej, tak oxidulúčite ho pribudalo, pribudalo. A práve preto máme fosilné paliva, pretože rastliny ho zabudovalo do, do svojich tiel, potom postupne pod, bez prístupu kyslíku pod vysokým tlakom z nich vznikalo uhlie, ropa a tak ďalej. Boli to prevažne rastliny, ktoré uskladnili tento CO2 do súčasných fosilných palív. Čiže áno, oxidu uhličitého muselo byť v minulosti viac a to sa takisto vie. Po väčšinu geologickej histórie, keď bol oxid uhličitý takto vysoko, tak vlastne na Zemi nebolo prakticky žiadne záladnenie. Záladnenie na severnej pologuli, to znamená v Arktíde, sa objavilo prvýkrát až pred nejakými 10-15 miliónmi rokov a na južnej pologuli to bolo niečo skôr v Antarktide to bolo nejak pred nejakými 40-45 miliónmi rokov. Predtým to záladnenie nebolo takmer žiadne. Priznám sa, že o tom, že by pred 450 miliónmi rokov bolo na Zemi, bolo, bola zem jedna z najchladnejších období Uh, som si istý na ten zdroj citovanej literatúry alebo či naozaj ide potvrdený fakt uh -huh. ak by tomu tak bolo tak by som uh, tak uvažoval o tom, že muselo byť iný faktor, ktorý umožnil to ochladenie, to znamená nižšia sonečná aktivita alebo ja neviem, možno iné rozloženie kontinentov, alebo nejaké oceán, iné prúdenie oceánov ale v zásade minulosť planety bola uh, v priemere za, o dosť teplejšia ako dnes a zaladnenie nebolo takmer žiadne, ako som, ako som hovoril, začalo sa bevovať až pred tými desátkami miliónmi rokov. Takže naozaj tých 450 miliónov rokov je, je veľmi dávna minulosť. Mm. A bol by som veľmi opatrný s nejakými porovnávaniami a ukončil by som, alebo teda ešte by som teda skúsil taký jeden z môjho pohľadu veľmi presvedčivý argument o tom, že máme priamy dôkaz toho, že, zvýšenie, že máme zosilnený skleníkový efekt, že ten prirodzený, ako už pán Lašenský vysvetľoval, je prirodzený, to je tých asi 33 stupňov oproti stavu bez skleníkových plynov. Takže my vlastne pomocou satelitných meraní máme zistené, že keď si porovnávame množstvo odchádzajúceho dlhovoľného žiarenia, toho teda, ktoré, e, väčšina, alebo ktorého časť e, zachytávajú skleníkové plyny, tak to množstvo obrazeného dlhovlného žiarenia sa za obdobie nejakých 15-20 rokov, keď si porovnávame začiatok satelitných meraní a, a súčasnosť, tak sa znížilo v tých vlnových dĺžkach, kde absorbuje e, oxid uhličitý, prípadne metán a ďalšie skleníkové plyny. Čiže sme si porovnali obdobie pred 20 rokmi, kedy bolo CO2 menej a súčasnosť, kedy ho je viac a urobili sme o rozdiel v tom globálnom priemere a zistili sme, že naozaj časť toho odrazeného dôlevoľného žiarenia je menšia, čiže pôsobí to ako e, v, v, v ten faktor vo, vo zvyšovaní e, teploty. Ak by som ešte mohol veľmi krátko, aby som no, tak ak si robíme jednoduchý experiment, vezmeme si v petku e, 1,5 litrovú plastovú fľašu rovnaký objem, napríklad do polovice naplníme obyčajnou vodou a druhú máme minerálku mm -hmm. s rovnakým objemom a budeme na ne svietiť rovnakou lampou s rovnakej vzdialenosti pod rovnakým uhlom. a v oboch budeme merať teplotu. Tak v tej, tej flaši, kde, kde je minerálka, kde je nad, v, tej, vlastne v, tej zavre, v tom zavrenom objeme je viac CO2, tak tam by sme namerali rýchlejší rast teploty práve vplyvom zosuneného skleníkového efektu v tejto, tejto flaši. A tak, ako sa chová flaša, tak, tak podobným spôsobom, podobný mechanizmus musí platiť aj v atmosfére. Neexistuje dôvod, aby skleníkové plyny nefungovali v atmosfére, keď fungujú v nejakom menšom objeme. Vy ste mi možno na to odpovedali, ale ja som to asi nezachytil. Mňa toto zaujíma, že to sa teraz nemusíme sporiť, ani mm. nemôžeme, lebo však ja nie som odborník v tom, Jasné. či tých 450 miliónov bolo najchladnejšie, alebo nie. Ja som našiel tento argument. Jasné. Ale vy ste vlastne potvrdili tú podstatu, že, že áno, že v minulosti bolo toho CO2 viacej. A teraz toto čo som nezachytil, ale respektíve čo ma zaujíma, že, že keď vy tvrdíte, že pod rast CO2 sa podpisuje v súčasnosti človek, tak ako je možné, že v minulosti nám rástlo objem CO2 v ozduší, keď ľudia ešte na planéte neboli? Uh, jasné. Uh, tých spôsobov, ako sa môže uňať, oxid uhličitý je viacero. Uh, jeden z takých asi naj, najbežnejších je sopečná aktivita. Keď vám vybuchne sopka, tak sa vždy okrem sopečného prachu aerosolov uvoľňajú oxid uhličitý a vieme v minulosti, že boli obdobia, kedy bola sopečná aktivita veľmi, veľmi vysoká, Hej. existujú na to nejaké buď teraz väčšinou nepriame dôkazy a ďalší faktor, ktorý je viac povedzme nechcem ho ťať, že kontroverzný, ale ťažšie sa dokazuje tak je skutočnosť, že veľké zásoby e, tzv. metánhydrátov existujú na dne oceánov a sú, sú indície, že v minulosti pri týchto veľmi teplých obdobiach, e, kedy napríklad oxidulčitý mohol začať vznikať v dôsledku sopečnej aktivity alebo vznikal, tak toto oteplenie potom e, tým, ako sa oteplovali oceány, tým prirodzeným so, to, sopečnou aktivitou, tak e, na dne oceánov tá, e, tá oteplojúce sa voda uvoľnila zamrznuté zásoby metánhydrát, to je vlastne zamrznutá forma e, metánu a ten sa postupne začal uvoľňovať z oceánov vo forme teda metánu a metán v atmosfére sa postupne, ne, postupne mení na oxid uhličitý. On reaguje, reaguje vo vzduchu, re, redukuje sa z CH4 na CO2, reaguje s kyslíkom a zase vzniká oxid uhličitý. Čiže, čiže tých zdrojov prírodzených, e, ako môže oxid uhličitý e, narastať alebo potom aj klesať, je, je, je viacero a nie, nie, nie je problém nejakým spôsobom uh, uh, sa si uh, hej, odhadnúť alebo, alebo na základe nejakých analýz izotopov a tak ďalej a tak ďalej, dohľadať aj ten dôvod častokrát, Dobre. Či už už, alebo... Takže už len doplňujúca otázka a potom aj pán Lešinskému necháme zareagovať ale doplňujúca otázka, že no dobre keď je to tak, ako hovoríte, tak na základe čoho teda viete, že, že tá CO2 nerastie teraz práve na základe týchto prírodných príčin, ktoré ste hovorili, že v minulosti sa podpísali na nárast CO2 a teraz sa nepodpísujú, že, že ten argument je jediný ten, že teraz to rastie veľmi rýchlo, tak preto sa, hej, že preto sa musí Jasné. podielať človek, lebo je to rýchle a vtedy sa nepodielal človek, lebo nebol na Zemi, ale bolo to dlhodobé? To je ten argument? Uh, nie, nie, nie. Uh, ten argument je, je ich viacero, ale ten asi takto uh, úplne najdružší je, že my vieme, koľko vyťažíme ropy uhľa zemného plynu, vieme, koľko ich spotrebujeme uh, s vysokou presnosťou a vieme vypočítať, uh, aký objem vznikne oxidu uhličitého spálením povedzme jednej tony uhľa, jednej tony ropy a tak ďalej. A Vieme, aký objem e, zhruba má atmosféra v tých nižších vrstvách, kde sa vyskytuje väčšina oxidu uhličitého, Čiže my vieme na základe len toho, koľko spálíme, tak vieme povedať, o koľko by sa teoreticky malo zvýšiť oxidu uhličitý. To je, to je jeden, e, jedna tá línia dôkazov. A druhá možno taká, povedzme, <laughs> exaktnejšia je, že vlastne e, nie, nie, nie je uhlík ako uhlík. To znamená, on má viacoro izotopov, a tie hlavné sú tzv. uhlík C12 a uhlík C13. Je, čiže tam sa vlastne neliší, e, tam s, nelišia sa počtom e, protónov v jadre, ale počtom neutronov. Čiže ten uhlík C13 je ťažší, má, má viac neutronov v jadre oproti uhlíku C12, sú to tzv. izotopy. A tých, Z iného zloženia je ten uhlík fosilný, z fosilných zdrojov má iné izotopové oz, zloženie ako uhlík e, súčasný e, alebo ten pochádzajúci zo sopečné aktivity. Čiže my presne vieme, že nárast oxidovľúčiteho, ktorý pozorujeme za tých posledných 150 od počátku premieselného revolúcie 150-200 rokov je v priamom súvise so spálovaním e, dôsledku v dôsledku spalovania fosilných zdrojov, pretože sa tam mení To zloženie, Aha, to, zloženie. To zloženie je iné, čiže... Ano. Aha, to, to, to, teraz to rozumiem. prírodné zdroje? Lebo keď tá. ste povedali v minulosti, že no, v minulosti sa sopky na tom podelili a oceán a toto, tak, ano, tak to by som vám mohol povedať, no dobré, ale sopky tu máme aj dnes a aj oceány tu máme. A vy vravíte, no áno, ale vtedy to CO2 bol malo iné zloženie, ano. aké má je... dnes. A to zloženie toho CO2 dnes je vlastne jasným dôkazom toho, že je to práve zo spaľovania fosilných palív. Áno, mení sa pomer izotopou uhlíku 12 a 13. A je to práve tým, že sa spalujú tie dávne, dávne fosilné paliva. Ešte by som len doplnil k tej sopečnej aktivite, že ak by, sa, ak by, sa, ak by malo byť ten oxid uličitý výhradne dôsledkom prírodných zdrojov, tak by každé dva roky, e, pardon, každé, každé dva dní, každé dva až 3 dni by musela vybuchnúť sopka s intenzitou Uh, ako bola sobka sopka Pinatubo v 91. v Indonézii. Je ja V minulosti to takto bolo, hej? že tie sobky takto tu búchali. Nie, že tako... tak by to muselo byť. Ona no, ale... vybuchla raz, raz a bol to obrovský výbuch a spôsobil globálne ochladenie asi o 0,5 stupňa odhadňa, odhadom. Hmm. 0,5 až 1 stúpeň. Hej? Čiže ak by, ak by takto vybuchovali sopky, tak by sme paradoxne mali ochľadzovanie, pretože by ten efekt nárastajúceho oxidu uhličitého bol prebitý tým ochladzujúcim, hej tým po... Niečo ako jadrová zima. Hej? Jednoducho by ste mali dramatické globálne ochladenie s oveľa horšími dôsledkami pre celú biosféru, ako, ako teraz pozorujeme v prípade oteplovania. Mm. No, množia sa nám tu otázky od poslucháčov, takže pôjdeme aj na ne, ale po pesnička, ale ešte predtým, ako si trošku oddychneme, lebo či veríte, alebo nie, už sa hodinu rozprávame, polhodinu relácie máme za sebou a mám pocit, že sme sa ešte dokopy ani k ničomu podstatného nedostali. Tak ešte predtým, pán Nešinský, v prípade, že teda máte chuť, potrebu zareagovať ešte k tomu, o čom bola reč, tak nech sa páči. Áno, ja len krátko, prvá poznámočka tým dohadovaniam sa, že ako to tu bolo pred 450 miliónmi rokov, tam tá exaktnosť tých hodnôt z môjho pohľadu je, je sporná, alebo aspoň určite nie tak dokázateľná, ako tie hodnoty, o ktorých sme sa už bavili, to sú tie hodnoty zhruba 800 tisíc rokov náspäť, ktoré vieme exaktne na, na základe chemických analýz dokázať. Uh -huh. To je prvý bod. A druhý bod, keď niekto povie, že však áno, však my sme tu už mali 400 ppm CO2, to znamená, že už sme mali takú koncentráciu CO2 ako dnes. Ja na to zareagujem, že áno, je to pravda. Bolo to posledné pred zhruba 2 až 3 miliónmi rokov, ale to si treba uvedomiť, že tá priemerná globálna teplota bola vyššia o 2 až 3 stupne. A čo je ešte dôležitejšie, je, že hladiny oceánov boli zhruba o 20 a viac metrov vyššie, ako sú dnes. Čo v praxi znamená, že dáme jednu až dve miliardy ľudí do pohybu. Mm. Takže, takže to si treba uvedomiť v súvislosti s tým, že však, však to tak bolo pred dvoma miliónmi rokov. Hovorím, že áno, mali sme tu takú situáciu, ale nemali sme tu toľko ľudí a nemali sme tu... Hej. Nemali sme to rozloženie tej civilizácie, aké máme dnes. To znamená, že tie dopady z pohľadu Homo sapiens určite neboli tak negatívne, ako, aký potenciál majú pri súčasnej situácii. Tak. Vidím, že táto téma mimoriadne zaujala poslucháčov, keď sa pozerám do mailu, takže po pesničke sľubujem, že si dáme prvé kolo mailových otázok. Samozrejme, dobré, je písať tie maily krátšie, aby teda aj vy ste mohli potom v krátkosti odpovedať, aby sme, sa, aby sme si ich prečítali čo najviac. No a samozrejme, potom budeme pokračovať aj v tých ďalších, akoby z mojej strany, protiargumentov, aj keď teda naozaj priznávam, že... To je evidentné, to ani nemusím priznávať. Ja nie som v tejto téme odborník, ja len som si prečítal veci a vyťahujem protiargumenty. Pokiaľ vy poslucháči máte lepšie a iné, tak sem s nimi e-maili studiozavinac.sk respektíve aj keď súhlasíte s tým samozrejme, čo páni hovoria, môžete reagovať aj cez našu stránku. A potom, ale kde asi tak skôr ku koncu relácie zoberieme sa aj nejaké telefonáty 048 381 0101 no a teraz spomínaný hudobný oddych. To celkom hodí, myslím, tato vecička. Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem Idyla. Lidi byli jen nahatý v opice. Pronto palcoval jim silnice. Poledne dali metrák, přesličky. A pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál. Lido o hrál Když dostal hlad, tak si vzal A potom klidně spal K obědu měl datle K večeři zas jelena Spal mi měl paraple Mlíko z vemena Nic nepočítal Nebyly peníze Měl to, co si vzal Nebyla kríze A k tomu času byla fúra. Lidi byli nevinný Nebyla cenzůra Nečtli noviny Jak dosvědčí před potopní nálezy Diluvium neznalo nálezy, Jednoho dne přišlo lidem za těžký Chodit, líčit na mamuty jen pěšky Vypsali soutěž na vynález kola Netušíce, co zla kolo volá, Každý kolo chtěl, dal za něco měl Ten co kolo by myslel, čím dále více chtěl Dávali mu škeble, on chtěl pterodactyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, zakulatý, zaskulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze, ti co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic Vedle třídy, která chce mít čím dál víc Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky Místo dobytka jdou lidi na jatky Ze škol a nemocnic dělají růjničky A z univerzita na tříví kůlničky Rozbily domy, rozbily stromy Až se naučili rozbíjet i atómy Atomické éře, život bude legrace, upředu se béře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje. Rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, sahadu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žiť, jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Skordiner až po bez pánu a sluhu budem slavit. mír. Iste ste správne identifikovali Jana Verichavého, kultovej pesničke Civilizáce. Počúvate reláciu v prvej línii, v ktorej alebo v rámci, ktorej riešime kontroverznú tému globálne oteplovanie, ktorá má tak svojich zástancov, ako aj odporcov. A ako som už spomínal pred pesničkou, je evidentné a vidieť to na počte aj vašich mailov, že teda táto téma je naozaj tá, ktorá vás zaujíma. Mnohí máte čo k tej téme teda povedať a vidieť to teda z toho, že naozaj píšete. Hostia dnešnej relácie dvaja, Alexander Ráč z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied Českej republiky z Brna. A Daniel Lešinský z Centra pre trvalú udržateľné alternatívy, to sú hostia dnešnej relácie. Spomínal som, že pôjdeme na maily, dáme si také prvé kolo mailových otázok, tak poďme na ne. Ľubos Košic píše... Chcel som ohľadom tej otázky, že včí prospech, alebo tak teda výbono sa toto všetko deje, chcel by som upier, upriamiť pozornosť na ľudskú psychológiu. Určite ste si všimli, že ľudia často vytvoria postoj k problému nie na základe logiky a racionálnych argumentov, ale na základe sympatí či antipatí k niekomu jednotlivcovi či skupine. Potom sa postavia proti niečomu len preto, lebo to obhajuje niekto, kto im nie je z tých dôvodov sympatický. Bez ohľadu na argumenty, čiže netreba vždy za odporom alebo nesúhlasom hľadať vždy zlý úmysel alebo chybu v analýze a podobne. Má to dosť spoločné s javom, ktorý popisujeme slovným spojením vyliať dieťa s vaničkou. Niekedy to pozorujem aj na slobodnom vysielači. Dnes e, súhlasím s teóriou, dnes súhlasí s teóriou ľuďmi spôsobeného oteplovania takmer celý mainstream. Preto sledujem, že odpor proti tejto teórii sa veľmi často vyskytuje medzi takzvanou alternatívou. A teraz by zaujímal poslucháča váš názor na tento mail. Neviem, kto začne. Uh, tak áno. ja možno iba krátko. že. No vy princíp... ste postavili tú otázku k Vibono, tak Áno, áno, áno. Uh, f... Myslím, že sme sa troška, neviem, či ten posluchač písal mail predtým, ako aj vy ste mali ten vstup o reklame a o tom, prečo tie mainstreamové médiá nepíšu o tých príčinách oteplovania, o tom, že sa nám globálne otepluje. Viete, toto konštatovanie, to ešte ľudia povedia, no našak fajn, tak nám bude menej zima, budeme musieť menej kúriť, menej minieme na teplo. To ešte nie je to, čo by vás malo viesť k zmene vášho životného štýlu. Takže konštatovať globálne oteplovanie ešte nie je to, k čomu my sa potrebujeme dostať. E, takže tam nevidím až taký problém možno aj v tých mainstreamových médiách e, toto konštatovanie, keď ja osobne ho nejak nevnímam vo veľkom. Problém je už v tom ďalšom kroku, keď sa dostaneme k dôsledkom toho globálneho oteplovania a ako to súvisí s nami, s každým z nás čo môžeme urobiť preto, aby sa to tak nevyvíjalo. A tam z môjho pohľadu je tá sila tých zaujímavých skupín, sila peňazí jednoznačná. A či to je principiálne, že alternatívne médiá, teda nesúhlasia, tak nebudú súhlasiť s globálnym oteplovaním, alebo s tým súhlasia mainstreamové. K tomu sa ja naozaj neviem vyjadriť. Možno vy, pán Koroni, viac, mm. keďže reprezentujete alternatívne médium, neviem pf, hádam to tak v tejto chvíli nie ja neviem, nemám ten pocit, že teda by sme s niečím nesúhlasili len preto, lebo mainstream niečo inak tvrdí skôr, skôr teda vnímam, že môžeme o tejto, tejto téme otvorene diskutovať ale, ale hádam to nie je tak, že teda len preto mainstream alebo teda alternatívne toto iné tvrdia ako mainstream to hádam tak nie je ďalšia otázka Uh, ona, je to, ona je to častá otázka poslucháčov, takže ho zhrniem do jednej a teraz ale zoberte to naozaj tak, že tí ľudia to myslia vážne, hoci teda už dopredu predostieram, že viem, že vy nie ale, ale mnohých poslucháčov to trápi také, taká vec, že, že čo hovoríte na Harp a na Hemtrails, či náhodou toto tiež nie je príčinou globálneho ociplovania. Toto sú veľmi časté otázky, ktoré sa tu opakujú, takže vrajím dám ich pod túto jednu hlavičku že čo vravíte na tieto teórie? Zosúdka no, konšpiračných. Jasné. No skúsim nejak tak rozumne, krátko povedať. HARP je určitý experiment myslím si, že v Severnej Amerike. A tam sa skúšajú nejaké pokusy ja teraz neviem, s elektromagnetickým polom, Nechcem si vymýšľať, lebo naozaj to až tak nesledujem, ale Uh, neviem si predstaviť, že by nejaká malá ploška, kde si na Zemi dokázala meniť globálnu teplotu na celej planete. Neexistuje preto nejaké, lo, nejaké rozumné vysvetlenie. že to je naozaj taká, taká veľmi, veľmi, exotická, veľmi exotická hypotéza, alebo teda konšpirácia. Nevidím tam ani nejaké naozaj, na základe čoho tomu ľudia veria. Keby som... Akože, čo je ten princíp nejak, aspoň nejaký hypotetický, že ako by toto zvyšovalo globálnu teplu. to oni hovoria, že to mení počasie a tak ďalej, ale naozaj neviem, neviem sa kamu nejak rozumnejšie vyjadriť, ako že to nema, nie je podložené nejakým vedeckým, žiadnym mhm. ani aspoň hypotetickým e, spôsobom. A čo sa týka chemtrailes, tak tam pokiaľ viem ide o o takúto obavu, že, že do lietadeľ sa pridávajú nejaké spreje, ktoré potom regulujú klímu. No tam ide o to, že ak by, ak by to aj teoreticky tak bolo, tak v podstate tie chemtrails by mali ochladzovať lebo tam sa hovorí o tom sprejovaní že, že, že aby bolo viac tých že sa tvoria väčšie tie alebo jasnejšie tie kondenzačné pásy za, za lietadlami tak tie by mali na, naopak ochladzovať tú klímu ale ona, ona ako nejak sa neochladzuje, ona sa otepľuje, čiže neviem celkom presne ako. Je, je to naozaj taká tá odnož tých, tých veľmi konšpiračne, lebo niektoré konšpiračné teórie sa naozaj ukážu ako, ako pravdivé, nechcem teraz hovoriť, že kto, alebo môže sa to stať. stáva sa to, že sa naozaj tá oficiálna retorika nechce pripustiť nejakú, nejakú vec hej, a tak ďalej, ale naozaj tu mi chýba akékoľvek nejak, nejaký vedecký základ, ktorý by mohol vôbec konkurovať nejak seriózne tým, hm. tým vedeckým vysvetleniom. Hm. Uh, pán Šínsky, neviem, chcete doplniť, alebo budeme na ďalší mail? Ja iba troška v bledomodrom to, čo povedal pán Áč, že e, pri oboch pojmoch ja osobne ten Harp ani neviem v podstate, o čo konkrétne ide. Pri chemtrail, z som už samozrejme počul, ale pri oboch mi chýba argumentačná logika v súvislosti s globálnym oteplovaním. Mm. Takže ja osobne, ak sa bavíme o téme globálne, globálnom oteplovaní a vplyve chemtrail alebo, alebo toho projektu Harp, ja osobne sa neviem k tomu vyjabriť. Mm. No, preto som to zhrnul teda túto tému pod takú akoby jednu súhrnú otázku, lebo keďže sa teda opakujú, tak nech to máme takto vyriešené. Dáme si ešte zo dva maily a posunieme sa v téme ďalej. Píše nám, ktože, poslucháč Márek. Čítal som o názore niektorých vecov, že globálne oteplovanie nie je spôsobené človekom a zdôvodňuje sa to týmto. Oxid uhličitým má medzi skleníkovými plynmi najmenšie zastúpenie, pričom e, väčšina tohto plynu v atmosfére nepochádza z ľudskej činnosti, ale z oceánov, sopiek či močiarov. Inými slovami, e, príroda sama produkuje oxid uhličitý a to vo mnoho väčších množstvách, ako ho produkuje človek, pričom existuje aj iné skleníkové plyny, ktorých je v atmosfére viacej ako CO2. Hlavným skleníkovým plynom je vodná para, ktorá je v atmosfére najviac zo všetkých skleníkových plynov, ktorá má 10 tisíc krát väčší skleníkový efekt ako oxid uhličitý. A poďalšie väčšie množstvo CO2 v atmosfére nie je príčinou, ale následkom globálneho oteplovania, pretože väčšie množstvo CO2 je spôsobené oteplovaním oceánom a následným uvoľnením tohto plynu do atmosféry klimatológovia zamenili príčinu s následkom, keď sa oceány ochladia opäť do seba CO2 nasajú. No a poďalšie ešte dve, dve veci. Oceány majú na klímu oveľa väčší vplyv než všetky skleníkové plyny dokopy. A a asi najväčší vplyv na klímu má slnko. V roku 1997 sa v Turecku konal summit NATO, na ktorom sa nediskutovalo o vojenských témach, ale o kolapse civilizácií na severnej pologuli v 22. storočí pred Kristom z dôvodu klimatických zmien. Chcem sa teda hosti opýtať, prečo nikto nenazýva nevyzýva náboj proti sopkám, močiarom a oceánom ako hlavným zdrojom oxidu uhličitého na planéte. Prečo nikto nevyzýva náboj proti hlavnému skleníkovému plynu, teda vodnej pare? A najkoľšpiračnejšia otázka na záver. Koľko emisí CO2 si produkovali ľudia v 22. storočí pred Kristom, keď spôsobili také rozsiahle klimatické zmeny, ktoré privodili kolaps hneď niekoľkých civilizácií na severnej pologuli? No, skúsim teda uh, tak nejak začať na čo najviac veci. Uh, niektoré tie argumenty sú celkom také ako roz, je to určite rozumnejšie ako ten HARP a, a chemtrails, takže pokúsim sa nejak po porade. Uh, už tu bolo spomínané, že človek spáli nejaký objem foslovných palív, že, že to dokážeme zmerať, že vieme, že väčšina nárastu ide na úkor, uh, nie väčšina, ale všetok nárast nárastu odvaja ide na úkor človeka na základe jej analýz izotopov uhlíka a v, te, v tom dotaze padlo, že oceány sú zdrojem oxidu uhličitého. No bohužiaľ opak je pravdou. To znamená, ten pretlak CO2 v atmosfére spôsobuje to, že oceány pohucujú oxid uhličitý a dôkaz je ten, že máme zmeraný pokles pH v v oceánoch, to znamená, že sa zvyšuje ich, klesa ich zasaditosť, zvyšuje sa ich kyslosť a okrem iného to znamená veľké poškodzovanie mnohých druhov organizmov, ktoré potrebujú zasadite prostredie pre tvorbu schránok. Netreba ísť teraz do detailov, ale oceány sú teda pohudcovačom oxidu uhličitého, to je jednoducho fakt a ten, ten dotaz trošku zámienia skutočnosť, že áno, že oxid uhličitý v minulosti narastal v dôsledku oteplovania a áno, aj oceány, keď sú teplešie oceány, tak vlastne sa v nich rozpustí menej oxidu uhličitého a zvyšok ide do atmosféry, ale my sme ten proces tým, že je ten obrovský pretlak, keby sme, keby sme teraz prestali, povedzme, vypúšťať celú úplne oxid uhličitý a ten by sa postupne začal znižovať trovalo by to storočia, tak oceány by veľmi máličko mohli dávať naspäť, tým, že sú už teraz teplejšie, tak by mohli veľmi trošičku prispievať k zvyšovaniu CO2 nejakým malým množstvom. Čiže áno, v minulosti e, boli zdrojom, dnes je to naopak. A čo sa týka zvyšku biosféry, tak e, zemské, zemské kontinenty, lesy, e, ja neviem, travnaté kosystémy, celé vlastne e, fotosyntetizujúce rasenie, takisto sú pohucovačom oxidu uhličitého. Čiže tá biosféra nám paradoxne, alebo zatiaľ možno teda našťastie pomáha spomalovať ten nárast oxidu uhličitého. Čiže len polovica z toho, čo my spálime, skončí v atmosfére a druhá polovica skončí na polovicu oceán a na polovicu biosféra. Čiže je to, je to naopak, ako, ako hovorí ten komentár. A čo má autor na mysli, že, že, že biosféra vypúšťa veľké množstvo co Áno, je to v rámci toho ročného cyklu, ak by sme sa pozreli na sezónny chod CO2, tak v priebehu leta množstvo oxidujúčitého trošku klesa, lebo, lebo rastú stromy, rast, rastie vegetácia, ale v zime, sa, v zime sa to otočí a to, čo sa pohotilo, tak vlastne sa do tej atmosféry vráti. O niečo menej, ako som povedal, že tá atmosféra, teda tá biosféra, tie ekosystémy trošku toho CO2 pohotia a ten prídav, ktorý my spálime tak o trošku narastie ten oxid uhličitý. Čiže, čiže tu nie je spod o tom čo je povodcom oxidu uhličitého a, a to, že vlastne e, tá, tá, ten živý, tá, živá planeta, tá živá zložka planety nám vlastne pomáha spomalovať ten nárast potom tam odznela sa e, slnečná aktivita no, že, no, no, že... no k tomu sa chcem dostať Slnko je jeden z takých hlavných áno, argumentov áno. Ja, ja to len teda doplním že teda niektorí skeptici globálneho oteplovania tvrdia, že nie skleníkové plyny sú tým najväčším faktorom ovplyvňujúcim ano. rast teploty na Zemi, ale že Slnko. A že teda tou hlavnou príčinou zmien klímy je práve zosilňovanie slnečného žiarenia a má trend zosilňovania slnečného žiarenia od roku ano. 1750 do nejakých 0,3 Čiže vlastne to, že nám rastie. Teplota na Zemi som pochopil tak, že to je preto, lebo my tuto nedaleko máme takú jednu obrovskú, veľkú žeravú gulu a tá zvyšuje svoju intenzitu a, a preto sa nám zvyšuje aj teplota na Zemi. Jasné. E, no. Krátko k tomu slnku a aj k tej vodnej pare, teda tam ešte odznelo to, že je to nacenešťko nikoje plyn. E, v podstate e, najpresnejšie merania e, slnečnej aktivity máme za nejakých posledných 35-40 rokov od, od konca 70 rokov e, minulého storočia. Za toto obdobie, ak, ak si vezmeme tých 40 rokov, tak e, priemerné množstvo e, slnečného prichádzajúce prichádzajúceho slnečného žiarenia vyjadrené vo vatoch na meter štvorcovi sa prakticky nezmenilo. To, čo existuje, takzvaný ten 11-ročný cyklus, ten najkračší cyklus slnečnej aktivity, kedy zaznamenáme za 11 rokov nárast a pokles slnečnej aktivity okolo, okolo strednej hodnoty. Tak ak by sme si toto spremerovali, tak skôr zaznamenáme mierny pokles prichádzajúceho slnečného žiarenia a za rovnaké obdobie za tých 40 rokov sa globálna teplota zvyšila asi o 0,6 až 0,7 stupňa Celzia. Čiže ak máme stabilnú alebo teda takmer stabilnú koncentráciu e, alebo teda príkon slnečného žiarenia alebo prichádzajúceho slnečného žiarenia na, na našu Zem, na našu planétu na povrch atmosféry, tak nie je možné týmto spôsobom nejakým spôsobom vysvetliť, že by Slnko bolo hlavnou príčinou e, oteplovania. A ešte krátko by som k tej vodnej pare áno, vodná para je hlavný skleníkový plyn a ako už tu bolo spomenuté, tak bez tých prírodzených skleníkových plynov by globálna teplota bola nižšia o 33 stupňov a my sme ten skleníkový efekt zosilnili o 1 stupeň čiže to znamená koľko, Nejaké necelé 3% hej, oproti tomu prírodzenému čiže to malé zvýšenie CO2 prispelo hlavným, hlavnou mierou k tomu miernemu navýšeniu toho prírodného, prírodzeného skleníkových efektu a, a samozrejme, že vodná para je stále hlavným skleníkovým plynom o tom, o tom takisto nie je sporu ale, ne, ale nevytvára všetok ten skleníkový efekt, čiže ten zvyšok tá vodná para je odhadom asi 85% toho celkového skleníkového efektu a oxid hlučitý je niečo medzi 20 až 25 je tam určitá neistota plus minus, takže nie, nie je to pravda, že, že nie, niekto udáva, že vodná para je zodpovedná za 98 skleníkového efektu, tak, tak to nie je pravda, to číslo je iné. Takže nie je to v rozpore. To, že hlá, vodná para je hlavný skleníkový plyn, nie je v rozpore vlastne s teóriou e, antropogeného skleníkového efektu. Čiže vlastne nie je v rozpore s tým tvrdením, že ľudia sa podielajú na tom, že... áno, áno, aby sme áno. to tak chápali, musíme to tak trošku zjednodušiť áno. niektoré výrazy. A dobre, ďalší, som povedal, že ešte dáme jeden mail, tak ďalší od Štefana, dobrý večer, pozdravujem vás do štúdia aj hostí na Skype chcel by som sa opýtať, čo povedia hostia na to, aký vplyv na globálne oteplovanie má veľké odlesňovanie našej planéty a odvodňovanie pevnín ďakujem za prínosnú diskusiu odlesňovanie pevnín a, teda na odlesňovanie a odvodňovanie pevnín ak chce pán Lešický sa kľudne vyjadriť, nie je problém? No nie, či nie krátočko, krátočko by som zareagoval aj k jednému bodu z tej predchádzajúcej diskusie k vodnej pare, že áno, je pravdou, že je to teda najsilnejší alebo najväčší skleníkový plyn. Na druhej strane treba si uvedomiť, že životný cyklus vodnej pary je, sa, sa, sa počíta priebehu niekoľkých dní. Keď sa vám voda vyparí, prejde v oblakoch a potom vyzráža, spadne na zem v podbe zrážok. Pri CO2 je tento cyklus zhruba storočný. Takže keď my každoročne navyšujeme produkciu CO2 a to sa nám hromadí v tej atmosfére, tak je logické, že celkovo nám tá koncentrácia rastrie pri tej vodnej pare, je ten cyklus relatívne stabilný, lebo tá, tá, tá, ten, ten, ten životný cyklus vodnej pary je podstatne kratší ako pri CO2. No a tu sa dostávame aj vlastne k tej problematike vegetácie. Áno, pán Ad potom možno povie aj konkrétnejšie v číslach, že čo to znamená, keď my odlesňujeme v pralesi, v Amazonii a podobne, a vlastne chová sa tam dobytok alebo sa tam robia zojové plantáže čokoľvek má podstatne nižšiu absorpčnú schopnosť ako ten prales, ktorý tam je pôvodný a čo sa týka odvodňovania to bola veľmi dobrá poznámka od poslucháča ale to je skôr už adaptačná stratégia to znamená, že jedno z tých e, kľúčových opatrení, ktoré by sme na Slovensku mali hneď teraz začať robiť, všetci vy, čo máte záhrady, čo máte nejaké pozemky, tí, ktorí máte prípadne nejaké lesy, alebo ste v urbáre, to znamená v tých obecných lesoch, prípadne nejaká polnospodárska pôda, tak rozmýšľajte a príjmajte opatrenia, ktoré vám pomôžu zadržať zrážkovú vodu práve na tom vašom území. Pretože globálne oteplovanie to nie je iba o raste teplot. V našom podnevi sa prejaví predovšetkým vysúšovaním. To negatív, ten negatívny dopad, ktorý budeme cítiť, ani nie je e, tak veľmi v tom, že sa nám oteplí o 1, 2 alebo 3 stupne v priemere, ale v tom, že toto oteplenie zmení úplne e, podľa tých súčasných modelov tú, tú, tú klímu, tú klimatológiu toho nášho mierneho pásma, bude tu podstatne menej zrážok a čím viac vody si my pustíme preč, tak jak dneska vysúšujeme vlastne, e, celé urbanizované prostredie. To znamená, v mestách, v obciach sa okamžite dažďová voda zvedie zo do kanalizácie, pustí sa do potokov a odchádza. Nemá šancu sa fixovať v pôde, nemá šancu vlastne spätne ochladzovať -tú, tú mikroklímu, a potom sa nám vlastne chronicky vysúšujú aj zásoby podzemnej vody týmto spôsobom. Takže to bola veľmi dobrá poznámka od poslucháča a áno, stratégie na zadržiavanie zrážkovej vody sú jednou z tých kľúčových strategických opatrení na to, aby sme globálne oteplovanie dokázali zvládnuť lepšie. Ale nie je to opatrenie na to, aby sme ho nejak zastavili alebo brzdili, čo sa týka nášho, nášho prostredia. No, hovoríte o modeloch, to je tiež jeden z, z argumentov skeptikov, že tie modely celkom presne nefungujú. Ja som spomínal, že sa teda posunieme trošku po tomto prvom kole mailov ďalej a možno sa dostaneme v dnešnej relácii aj k modelom, uvidíme, či to budeme stíhať, ale my sme si tu už čoto povedali o, o tých akoby protiargumentoch, teraz by som to rád akoby rozšíril o taký iný ďalší protiargument, ktorý sa má týkať toho že vy, ktorí proste tvrdíte, že tu globálne oteplovanie je a že ho má na človek, nerespektujete exaktné údaje a prehliadate nepohodlné čísla a teraz k tomu niečo dodám to čo sa o tom hovorí u skeptikov že im vadí že sa s exaktnými údami, údajmi narába tak, aby vyhovovali tým, ktorí potrebujú urobiť oteplovania globálneho strašiaka, že sa zámerne alebo aj z nedmanlivosti používajú chybné štatistické metódy. Luboš Motl, to je teoretický fyzik pôsobiaci na Harvardovej univerzite, hovorí, že toto, je to zase v češtine, tak ak sa budem trošku koktať, tak mi prepáčte, som presvedčený, že žiadne definitívne závery učiniť nie je možné, a že teória o antropogénom globálnom oteplovaní nebola otestovaná tak, ako to veda žiada. Napríklad výrok, že oteplovanie v 20. storočí bolo bezprecedentné, bol, vtelen, bol vtelený do hokejového grafu symbolu správy OSN o, klima, o klíme z roku 2001. Podľa tohto grafu bola priemerná teplota zeme 900 rokov alebo viac rokov v podstate konštantná a okolo roku 1900 prúdko vystredila hore. To je to, čo ste aj spomínali, tá, tá, tá revolúcia e, priemyselná. Ukázalo sa ovšem, že hokejový graf bol postavený na chybných štatistických metódach. Najnovšie verzie grafu ukazujú, že zmeny v 20. storočí kvalitatívne sa nelíšia od storočí predchádzajúcich. Z novej klimatickej správy OSN pre rok 2007 bolo, bol pôvodný hokejový graf potichu vyzmizíkovaný a všetci sa tvária, akoby nikdy neexistoval. A ešte k tomu hokejovému grafu dodám, že teda ako, zase skeptici oteplovania globálneho hovoria, tak v prípade hokejového grafu bola snaha zatajiť nepohodlné tzv neoteplujúce sa dáta na verejnosť unikla korešpondencia klimatológov, na základe ktorej sa ukázalo, akým figlom vznikol tzv. hokejkový graf. Jeden z klimatológov nariekal, že sú tlaky, aby vytvoril úhľadný príbeh o oteplovaní, to však nebolo také jednoduché iný klimatolog prišiel s riešením na zamaskovanie poklesu teplot a tak ďalej a škandál sa potom zamietol pod koberec štýlom, že vyriešime si to sami. Komisia zložená s kamarátov v aféru ututlala. Mán autor hokejkového grafu bol vyšetrovaný štýlom, že sa ho kamaráti opýtali, či sa cíti byť vinný. Pritom ešte 8 rokov od publikovania grafu nikomu neukázal, ako vlastne sa k nemu dopracoval. No, tak... Toto je taká tá ďalšia výhrada a tu by ma zaujímal váš názor, kde, kde vlastne skeptici globálneho oteplovania hovoria, že, že také údaje, ktoré by vlastne potvrdzovali, že antropogény vplyv tu nie je a tak ďalej, sú akoby zmizikované, vymazané, nie sú rešpektované a sú vyhodené a, a, a často sa práve uvádza tento takzvaný hokejkový, hokejkový gráf tak toto ma zaujíma, čo mi na toto poviete uh, skúsim skúsim asi teda uh, na začiatok ja uh, pa, pán Motl je určite výborný teoretický fyzik uh, pôsobil v Amerike, už sa vrátil do Čech, ja som dokonca organizoval aj diskusiu medzi pánom Motlom a u nás na Slovensku pánom profesorom Lapinom v roku 2007 a veľmi sa odstredy nezmenilo. Čo sa týka názorov, ono väčšinou už tí ľudia, keď si vytvoria takýto vyhranený názor, tak, tak tento názor nemenia. Platí to asi no, asi to veľmi nesúvisí spoveďme, s povedzme s človeka. Skôr, skôr je to taká ako psychologická obrana voči, voči tým akože nepriateľom, ktorí by mohli mať pravdu. Tak, ale aby som odpovedal na, na, na ten hokejkový gráf, tak, prvá vec je tá, že, že ten hokejkový graf nie je dôkazom toho, že človek spôsobil oteplovanie. Ten hokejkový graf vlastne len ukázal, že naozaj tých posledných 100 rokov tá teplota rastla rýchlejšie alebo výrazne rýchlejšie ako za tých posledných 900, alebo v tej prvej správe to bolo tých tisíc rokov. A to, čo pán Motl alebo ďalší interpretujú, ako že ten graf bol vymazaný, no stalo sa to, že v roku 2007 v tej správe IPCC alebo sprave OSN, ako chcete, hovorí sa o sprave IPCC, tak jednoducho pribudlo viac vedeckých analýz, nezávislých, aj nezávislých aj od samotného Michala Mana, ktorý teda ako prvý, jeden z prvých prišiel s touto analýzou tak tým, že ich pribudlo tých analýz, tak sa roz, zvýšil rozptyl tej neistoty vlastne za tých uplynulých 1000 rokov a došlo k aj k predlženiu tej časovej rady hej, na nejakých myslím 2000 rokov po čiže ten graf už neposobil tak jednoznačne ako jedna hokejka ale bolo to povedzme viac hokejov ktoré boli trošku, trošku poprehadzované cez seba ale stále bol ten záver rovnaký to znamená tých posledných 100 rokov 150 rokov odkedy máme tie instrumentálne metódy tak sa otepluje výrazne rýchlejšie ako za tých posledných 2000 rokov a stále platí to, že to súčasné obdobie je veľmi pravdepodobne a dneska už takmer s istotou najteplejšie za, za celé to obdobie tých posledných 10 tisíc rokov toho zmienovaného holocenu, ako sme hovorili na začiatku diskusie. Čiže primárne nešlo o dôkaz. Tam išlo naozaj len o paloklimatologickú rekonstrukciu. Bez toho, aby sme my povedali, áno, je to v dôsledku CO2, alebo je to v dôsledku slnečnej aktivity. Ale čiže tento graf bol zvolený ako taký ikonický, že, že, že tak pekne názorne alebo graficky ukazuje naozaj ten vplyv človeka, ale z čiste vedeckého hľadiska nešlo o vedecké potvrdenie antropogonej teórie alebo teória antropogénneho globálneho oteplovania. Keď teraz skeptici tvrdia, že, že ale potom tie čísla, aj na základe možno toho, čo vy hovoríte, že potom prišli iné, iné čísla a akože relevantnejšie, a tak, ale oni hovoria, že on bol potom tak ako potichu vyzmizikovaný a všetci sa tvária, že to nikdy nebolo, tak to je pravda? No ako som povedal, zo začiatku ten graf bol jeden alebo, alebo primárne ten Mich, toho Michala na v tej správe IPCC a potom ich pribudlo, pribudlo viacero štúdií takže automaticky oni len pridali, ten, ten, ten graf stále existuje ale už sa v tej IPCC správe ukázal spolu s tými ostatnými Hej, tam sa každý sa na to môže pozrieť pokiaľ ven tak Michal Man mi, minimálne zmenil ten, že veda ako nie je definitívna, ale k nejakým zmenám tam došlo, ale tá, to posolstvo je stále rovnaké to znamená, on žiadne data nezmazal, mohol ich updatovať o novšie údaje, zvýšil sa počet lokalít, z ktorých vlastne brali tie klimatologické analýzy pridalo, pridalo sa tam viac meraní užnej pologule a tak ďalej a tak ďalej Čiže, čiže naozaj ni, nič... Ak sa pozriete na... V súčasnosti tá hokejka je ešte horšia. Ak by ste sa pozreli na rekonštrukciu z pána Markota, on publikoval svoju prácu pracu v roku 2013, to sú najnovšie, alebo jedny z najnovších údajov, tak tá hokejka je ešte výraznejšia, pretože on ten, on ten časový dataset, alebo tú časovú radu, urobil analýzu nie posledných 2000 rokov, ale posledných 10 000 rokov, takže ten graf je ešte ostrejší, ešte výraznejší a ten nárast ešte pôsobí ešte viac prudko. Čiže toto už by som naozaj zaradil také, že zmizikovanie a to už sú také, už sú také subjektívne hodnotenia, skôr konšpirácie a, a čo sa týka tých mailov, no tak to je takzvaná tá afera Gate, kedy pred konferenciou v Kodaní v roku 2009 tam sa vyťahli, zrejme to boli ruskí hackeri a neviem, kto, kto to ukradol, to je v podstate ty, jedno. Tí hekri, hackeri sú strašní. Áno, šukolní. áno, tí sú všade, ale, ale... To je úplne jedno, mohli to byť americkí hackeri alebo slovenskí hackeri. Dobre, dostalo sa so to na verejnosť, ale na rozdiel povedzme, od tých mailov Clintonovej naozaj sa potvrdilo, že, že, že klimatológovia jednoducho si len robili svoju prácu a niektoré témy diskutovali otvorene, a, ale k žiadnemu porušeniu vedeckých, štan, vedeckých metód, práce hej, a, a toho, ako sa pracuje s dátami, k žiadnej konšpirácii. klimatológov to sú stovky ľudí. Hej, to je, naozaj toto je už, akorajím pán Motlu je výborný, alebo bol, ja neviem, či stále pôsobí ako teoretický fyzik, ale toto je že jednoducho na úrovni takých, povedzme, lep, lepších konšpiračných teórií, že, že, že klimatologová vymazávajú čosi a, a maskujú a, a vymýšľajú si nejaké oteplovanie, to naozaj tam sa nedá nejak rozumne, bohužiaľ na, na to ako rozumne sa nedá nejak argumentovať, mm. len, len povedať toľko, že to jednoducho nie je pravda. Mm. Pán Švilský, chcete aj vy k tomu zareagovať? Iba, iba toľko by som chcel, že samozrejme, že tá hokejka sa upresňuje s narastujúcimi dátami, bez ohľadu na to, či je prúčia alebo menej prúčia, je na, na všetkých, naozaj na všetkých tých grafoch, ktoré si zoberete možno od roku 2000, vidíte a je jasné, že od, za posledných 200 rokov je tam bezprecedentný nárast. To, či je už kolmy, úplne kolmy alebo mierne kolmy, to závisí od toho, ako ďaleko sme s tými dátami, ale naozaj je tam bezprecedentný nárast, čo sa týka teploty, respektíve koncentrácie CO2. Mm. Takže, takže tu ako ja z mojej strany opäť sú to pre mňa špekulácie a mne osobne je ľúto, že my míňame čas a energiu na tieto špekulácie miesto toho, aby sme sa zamerali na tie opatrenia. Pozrite sa. My máme času habadej, my si kľudne môžeme spraviť pokračovanie tejto relácie v prípade, že budete mať e, aj vy čas a chuť a môžeme si potom už ísť k tým podstatnejším veciam, lenže toto sú, tie, toto sú tie argumenty skeptikov, ktoré aby som bol rád, aby ste nám vysvetlili, lebo hoci vy viete, ale my mnohí nevieme. Takže z tohto hľadiska vnímam, ako dôležité si týmito vecami prejsť. Aj keď, aj keď opakujem to, čo som povedal v úvode, relácia, nečakám teraz, že tu húfne ľudia zmenia názor, či už z tej strany alebo z onej, ale považujem za potrebné si týmito vecami prejsť, lebo, lebo naozaj, či veríte alebo nie, mnohí ľudia toto počujú prvýkrát, niektorí dodnes tvrdia, že ten hokejkový graf proste bla bla bla a dnes ste im možno povedali niečo, čo akoby zarezonuje trošku inak, tak z tohto dôvodu vnímam, že, že je potrebné, keď máme naozaj seriózne túto tému globálneho oteplovania rozobrať, si v úvode prejsť všetkými tými akoby protinázormi, ktoré v tejto téme existujú a to iste nevy, nevyťahnem dnes všetky, lebo ich je ďaleko viacej, ale aspoň také tie základné, ktoré sú. No. Tak, uh -huh. to je tam, tá, áno, áno, tá moja motivácia nepovedal som to ako osobne že pre vás a na túto reláciu skôr som to myslel tak globálne že, že, že mne je ľúto ja že, ja že, že sa toľko priestoru v médiách celkovo aj na tých politických diskusiách venuje tomu že či áno alebo nie miesto toho aby sme sa zamerali na nejaký cieľ a ešte k tej hokejke Dobre, ako kľudne nemusíte veriť e, tomu, čo sa namerá na teplomery, však z sa dá čokoľvek, ale sadnite si so starým otcom, ktorý si pamätá, naozaj si pamätá roky 40, 30 a ešte ďalej a skúste sa s ním porozprávať, e, aké boli zimy, kedy, prišlo, prišlo, prišlo, pri, kedy prišla jar, e, ako to boli s tými ročnými obdobiami, on sám vám povie, že už za jeho život on si pamätá, že sú tu zásadné zmeny. A to nie je v stupňoch, to je už v tých prejavoch, ktoré sú podstatne dôležitejšie pre nás na to, aby sme pochopili, že, že je čas vysúkať si rukavy a vypúštiť sa do práce. No. Dobre, ideme ďalej a potom dám priestor zase posluchárskym otázkam. Ja som to už naznačil, že ďalší z takých problémov, ktorý teda skeptici často vyťahujú na vás, ktorí zase v tomto smere máte jasno, je, že už aj vámi, pán Lešinsky, spomínané modely nie sú celkom presné. Zase som to objavil také meno skeptika Víťaslava Kremlika ktorý hovorí, že ďalším problémom je vlastne práve problematika týchto klimatických modelov. A on hovorí, pokiaľ ľudstvo na lavici obžalovaných, jediným dôkazom obžaloby sú modely. Nedá sa však argumentovať modelom, ktorý je rozbitý. Nožnice medzi realitou a modelmi sa roztvárajú stále viac, modely nedokážu predpovedať vývoj teplot ani na 15 rokov dopredu, ako potom si môžu byť istí s tým, čo bude za 100 rokov. IPCC, alebo teda ako hovorí pán H. IPCC, priznal, že modely predcenili vplyv človeka na klimu a to sa určite týka nielen posledných 15 rokov. A Petrik Michals, riaditeľ Centra pre výskum vedy v Kato Institút, k tomu dodáva, že príkladom toho, ako sa klimatológovia mília, je porovnanie skutočných meraní za posledných 20 rokov s ich predpoveďami. Stačí sa pozrieť na gráfia a vidíme, že do roku 1995 sa prognozy na základe modelov medzivládneho panelu o zmene klímy viac menej zhodovali so skutočnosťou. Potom však nastal obrat. Podľa týchto modelov už mala byť globálna teplota za ten čas o takmer 0,8 stupňa vyššia. V skutočnosti sa za posledných 20 rokov oteplilo len o 0,2 stupňa. A tieto rozdiely medzi prognózami a realitou stále narastajú. Čo na toto poviete? Uh, uh, skúsim, skúsim zase začať ja. Toto, uh, to, o to, čom hovorí pán Kremlík alebo potom aj uh, pán, uh, to je teda ešte profesor Michael, tak uh, oni poukazujú na to, že, že modely naozaj nereflektujú tú realitu tak, ako by mali. A je to čiastočne aj pravda, pretože v mnohých ohľadoch, a dokonca aj v dôležitých ohľadoch, tie modely neodpovedajú skutočnosti, ale paradoxne je to v tých ohľadoch, ktoré, ktoré sú teda ešte horšie ako, ako, a ako predvídajú, to znamená napríklad ubytok, rýchlosť ubytku plavajúceho hľadu v Arktide, je rýchlejší, ako predpoveda, ako, ako predpokladá väčšina tých istých klimatických modelov, ktoré hovoria o, nejakom, o nejakej rýchlosti globálnej teploty, o náraste globálnej teploty, a ktorú údajne majú podhodnocovať. Takže oni paradoxne môžu podhodnocovať alebo podhodnocujú tie reálne dôsledky ako som spomenal napríklad rýchlosť ubytku arktického ľadu, ale týka sa to aj rýchlosti nárastu hladín oceánu, tam už je to samozrejme zložitejšie pretože tých faktorov tam vstupuje viac ako iba tá teplota a podobne to je aj, aj s tým ľadom. A čo sa týka tej globálnej teploty, že údajne nerastie, tak takisto no, to nie je pravda. Ale nie že nerastu, áno, len, nerastie, že podľa modelov ráno. mala byť už o 0,8 stupňa vyššia a je reálne jasné, o 0,2. Takže preto že Pán model... Michal, ja poznám tie materiály, asi z ktorých ste čerpali. On tam, trošku, on tam sa trošku hrá s grafmi. On si zobral uh, rôzne scenáre od... Uh, pokiaľ viem, tak to bolo od Jima Hansena z NASA, a on, on tam nie, nie, nie celkom korektne porovnáva to, aká je realita a to, ako naozaj ako sa zmenilo to radiačné pôsobenie skleníkových plynov. A jednoducho tam nie celkom korektne porovnáva tie modely vtedajšie a s tými, s tou realitou a s tými súčasnými modelmi ak by sme si zobrali tie aktuálne klimatické modely ktoré sú k dispozícii a do nich, do nich vlastne dáme tú realitu, okolo koľko sa zmenila koncentrácia všetkých skleníkových plynov a aký je ten modelovaný nárast globálnej teploty tak za obdobie tých posledných 30-40 rokov ta zhoda medzi modelmi v rámci neistoty, ktoré, ktoré, ktorá tam existuje, to znamená nejakých 90%, hej, tá 90% na istota, tak sa veľmi dobre zhodujú. To už by potom chcelo ísť naozaj detálnejšie a baviť sa o jednotlivých grafoch, ale čo sa týka tej argumentácie, že klimatické modely neodpovedajú realite, čo sa týka nárastu globálnej teploty, tak takisto to nie je celkom korektné a závisí, či sa, či sa bavíme o prízemnej vrstve atmosféry alebo sa bavíme o povedzme, nejakej troposfére a tak ďalej a tak ďalej, čiže je tu veľmi veľa, ako dá sa veľmi dobre týmito grafmi a ukázať na to, že klimatické modely sú zlé, ale pri podrobnejšej analýze veľmi častokrát zistíme poved, základné chyby v porovnávaniach a porovnájú sa aj adúka s rúškami a tak ďalej. Mm -hmm. uh, pán Lešinský? Ja k tomu iba toľko, že, že samozrejme aby sme Nešírili dojem, že, že, že tie modely, klimatické modely, že sú dokonalé, nie sú dokonalé. Oni sa každým rokom sa zlepšujú, doplňujú, pretože stále tu máme nejaké faktory, ktoré poznávame. Stále tu máme upresnenia jednotlivých dynamík, tých vplyvov rôznych. E, takže, takže je logické, že je tam istá ne, neistota. E, keď sa bavíme v tom rozmedzi 10% ale pre mňa osobne je dôležité to smerovanie. To znamená, že keď tu hokejku máte e, kolmo, alebo nie kolmo, ale ide, ide proste nejakých 80-85 stupňov, tak pre mňa je to v podstate jedno. Lebo to o, aj, aj jedna, aj druhá krivka tvrdí, že, že, že, že to nie je dobré, že, že to proste dá čo, nie je v poriadku a, a, a teraz, teraz sa sporiť o tom, že no počkajte, ale však vy ste pred 20 rokmi hovorili, že to pôjde 85 stupňov a teraz to nejde 85 stupňov, ale to ide iba iba 80 stupňov, tak ja, ja ako s pokorou priznám áno, my modely, to my nie sme Sybila, my predpovedáme na základe toho, čo dnes poznáme je logické, že o 5 rokov, o 10 rokov budeme vedieť viac, budeme vedieť presnejšie tie modely nastaviť a takisto treba pripustiť, že sú tu faktory, ktoré sa ťažko do modelov proste zahraňajú napríklad výbuchy, sopiek a podobne to sú veci, ktoré, ktoré sa modelovať jednoducho nedajú, ktoré keď prídu, tak potom ovplyvňa ten daný stav hm. Ale modely vychádzajú z toho, čo poznáme a vychádzajú vlastne z vývoja situácie na základe štandardných podmienok, ktoré prebiehajú okolo nás počas posledných rokov. Tak. Ideme na maily. Druhé kolo mailových otázok. Inak pozerám, že máme dokonca relácie už len 10 minút. Ja, tak neviem, ako to všetko ideme stihnúť. No, poďme na maily. Uh, s koumánim ľadu i viedec Patterson prišiel na to, že lidstvo s pracovávaním olova a mýsením s benzínem otrávilo planetu. Je zaujímavé poslouchať, co všechno ľad dokáže ukázať a pri správnej interpretácii dokázať. Ďakujem za vaše pořady. Napísal nám poslucháč, podľa všetkého. Inak túto vec sme spomínali v jednej z relácií s Pálešom, volá názov relácie, že konšpirácia oloveného benzínu, to vám inak, vážení poslucháči, vrelo, vrelo a ešte raz vrelo, odporúčam vypočuť, to je práve o tomto, čo aj poslucháč písal. E, dobrý večer píše Bráňo do štúdia, je pravda, že po celú históriu planét dochádza ku klimatickým zmenám a ak je to pravda, tak mám takúto otázku je našim cieľom, cieľom človeka zastaviť klimatické zmeny a tým spôsobom sa hrať na Boha? Skúsime veľmi rýchlo. My nechceme, nechceme zabrániť tým prirodzeným klimatickým zmenám. Nezmeníme náklon osy, nezmeníme vzdialenosť Zeme, od Slnka a tak ďalej. Nezmeníme aktivitu Slunka, Ale čo môžeme je, že sa budeme snažiť minimalizovať ten náš príspevok, ten antropogený príspevok, čiže klimatické zmeny prirodzené boli sú a budú, ale ten antropogený vplyv, či, či už sa rozhodneme, že s ním budeme niečo robiť, alebo nebudeme, tak jednoducho sa vždy budeme báviť o tej antropogenej zložke klimatickej zmeny, čiže tej ľuďmi podmienenej. Hmm. Poďme na ďalší mail, rád by som sa hostí spýtal, čo si myslia o tzv. vodíkovej teórii, teda, že sa zo zemského povrchu uvoľňuje veľké množstvo vodíku, ktorými mal byť tiež skleníkový plyn. Uh, o, tom, o tom to sa priznám, že neviem neviem ano. o ničom takom, či by bolo áno, aj ja, keď môžem, tak ani neviem, že by to bolo po chemickej stránke možné. takže tam by sme potrebovali opäť troška viac argumentov na to, o aký vodík sa jedná z akého povrchu respektíve z čoho sa ten vodík má uvoľňovať. lebo vodík sám o sebe sa neuvoľní, on potrebuje nejakú energiu, nejaký relatívne vysokú energiu a potom je, je dosť nestabilný sám Ono, je dosť reaktívny, takže to... tak on, by, on by v tej atmosfére veľmi dlho nevydržal ako H2 ako vodík Dobre, poďme na ďalší mail Dobrý večerovom hosťom, chcel som sa iba v krátkosti spýtať. Teraz sa nebohme o horizonte milióny alebo desiatky tisíc rokov dozadu, báme sa o horizonte posledných 100-150 rokov dozadu, teda od povedzme roku 1850 až po súčasnosť. Dve krátke otázky. Poprvé, ak teda neexistuje globálne oteplovanie, ako je potom možné, že za posledných 6 až 8 rokov na Slovensku a konkrétne v Prešove, tu napríklad na Vianoce, nebola poriadna nádielka snehu. Ale z pravidla, nehovoriac o častejších výkyvoch, časia všeobecne na Slovensku. Prvá otázka, ktorú klade posluchač, to zrejme tak ako takú taká rečnická otázka, na ktorú si vy máte odpovedať, lebo to ste vy tiež, pán Našinský, už spomínali, že spýtajte sa starého oca, ako vyzerali zimy. A druhá otázka, vedia hostia povedať, koľkými percentami sa podiela na globálnom oteplovaní na Slovensku, alebo všeobecne vo svete chov živočišného dobytka? Skúsim ja len veľmi rýchlo. Je to tak, tie posledné tuhé zimy na Slovensku, odporúčam knihu Pavla Matejoviča, on, on sa venuje zimám, histórii zim, tak tie posledné tuhé zimy boli na Slovensku, myslím tak, v 40 maximálne v 50 rokoch, odtedy už sme tuhé zimy naozaj nemali. A druhá tazka bola, aký je podiel poľnohospodárskej výroby? Chovu hospodárských zvierat. Uh -huh áno, tak tam, áno, je pomerne významný číslo dobytka, no áno, áno teraz pre čísla, vymýšľal by som si ale energia potrebná na povedzme vykrmenie toho hoveceho dobytka proste tých kráv je veľmi je veľmi vysoká, ak by sme chceli výrazne znižiť tú uhlíkovú stopu, tak je naozaj veľmi výhodné, alebo výhodnejšie prejsť na konzumáciu iného typu mesa. Hej. Čiže to polnú odhadom, ten globálny údaj hovorí asi o 14, ak, ak si dobré na okolo 14-15% emisí skleníkových plynov ide na úkor aktivít súvisiacich s polnú a počíta sa tam aj odlesňovanie. Inak aj pán Lešinský, vy mám pocit, že by ste tiež k tomuto mohli niečo dodať. Toto je tak trochu vaša téma, nie? Áno, áno. Polnohospodárstvo samozrejme, ako už pán Ač spomínal, je jedným z tých, povedzme, štatisticky dôležitých sektorov. To, ten príspev k polnohospodárstva sa ráta od 10 do 15 percent. A tu ja by som prešiel už priamo do praxe, že v rámci poľnohospodárstva sú, sú dve oblasti zásadné z pohľadu klimatických zjem. Prvá oblast je odlesňovanie, bez ohľadu na to, či tam pestujeme soju na výkrm čohokoľvek, alebo či tam pestujeme palmovú plantáž na, na dorábanie palmového oleja, z ktorého potom vy, vyrábame bionáftu, ktorú spalujeme. Takže toto je Prvá vec, ktorú potrebujeme zastaviť, to znamená odlesňovanie. A druhá vec, ktorú potrebujeme z pohľadu klimatických zmien aspoň zmierniť, je chov hovedzieho dobytka. To sú prežúvavce, ktoré v procese trávenia produkujú metán a neprodukujú ho málo. A ten posledný bod je potom zlepšiť technológie chovu tých zvierat, ak sú ustajnené. Existujú filtre, ktoré vedia zachytiť tento metán tak, aby sa nedostal do atmosféry. Takže to sú zase investície a modernizácia poľnohospodárstva. Takže e, ak to zhrnem, e, ak môžete nejak ovplyvniť, neodlesňujte na úkor teda polnohospodárstva. Druhý bod, jedzte menej mesa všeobecne e, z pohľadu klímy, menej toho hovedzieho mesa. A tretí bod. Ak ste, ak pracujete na nejakom družstve, kde sa chová ten hovedzí dobytok, tak potom sa snažte získať, existujú na to dokonca aj EU-fondy, rôzne podpory na modernizáciu technológií, vlastne vyčistenia toho vzduchu, ktorý odchádza z tých stajní, tak, aby ten metán už odtiaľne vychádzal, aby sa so zachytil a prípadne, aby sa využilo. No a mám tu už, už viac toho nestihne, posledný mail, ktorý je, chcem ešte predtým ako ho prečítam, povedať, že by mohol byť nielen takou akože zaujímavou bodkou za touto reláciu, ale aj takým asi zaujímavým štartérom do ďalšej diskusie na túto tému. To je taká moja pozvánka pre vás oboch do ďalších diskusí, lebo vidím, že naozaj poslucháči na to reagujú a že ich táto téma zaujíma. No a teraz ten mail, ktorý nám napísal Petr z Českej republiky a ho budem čítať po slovensku, lebo mi je to tak ľahšie. Dobrý večer prajem obom hostom. Po hodine počúvania tejto relácii obdivujem trpezlivosť hostí k vysvetľovaniu témy doslova z prostej lúze. Poviem vám niečo veľmi politicky sebevražedné, čo politici nemôžu. Všetci pochybovači o vplyve spalovania uhlíkových palív na teplotu zeme ste tupci a vsadím sa, že neviete absolútne nič, čo to znamenajú absorčné a emisné spektrá plynov. Keby ste to vedeli a poznali, tak budete vedieť, na koľkých mikrometroch absorbuje CO2 metán a chlorované i fluoro, fluorované uhľovodíky a voda. Vodnú paru práve prekryva a doplňuje metán CO2 v absorpcii. Mňa osobne tá debata už unavuje, hlavne keď k tomu dodám znalosť plánovaných, uhol... znalosť plánovaných uholných blokov elektrárny v Indii a Číne ide o tisíce gigavatov. Je to sebevražedné chovanie a je len otázkou, ako veľmi a kedy nás to zasiahne. To skutočne presne nevieme a môžeme sa len modliť, aby sa znížila slnečná aktivita. Napísal Peter. Hm. A môžete samozrejme k tomu zareagovať obaja, ak chcete. Uh, tak uh, skúsim tiež krátko začať. No, uh, Priznám sa aj ja, že v podstate na, na niektoré otázky človek odpovedá už povedzme 10 rokov rovnako, že by som si len mohol, mohol by som si len pustiť magnetofón a nejaký nahráď a potom už by tá odpoveď bola nahráta a môže byť stále rovnaká, lebo niektoré, jednoducho niektoré fyzikálne, a nie niektoré, všetky fyzikálne zákony platia stále rovnako, mení sa len tá znalosť ľudí, ich, tých fyzikálnych zákonov, čiže áno, naozaj už, už ta, nejaká tá diskusia o príčinách by mala byť, povedzme, minimálna, čo sa týka ale na úrovni, povedzme, tej vysokej politickej a tak ďalej, na úrovni, povedzme, takýchto rozhlasových diskusí, je to, je to viac menej v poriadku, Problém je v tom, že tá ľudská spoločnosť potrebuje jednať. Hej. Minulý rok bola posledná, alebo posledná konferencia bola v Páriži. Trošku sme to naznačili už v tej predchádzajúcej diskusii, kde, kde sa politici zaviazali, že urobia všetko preto, aby sa neoteplilo o tie kritické dva stupne. Uh -huh. To znamená, už sme na polceste, čiže mali by sme zamraniť otepleniu o ďalší 1 stúpeň a zrejme už, zrejme už to nestiháme. bohužiaľ museli by sme museli by sme prestať vyrábať automobil na fosilný pohon v krátkom čase museli by sme prestať investovať do nových fosilných zdrojov ako spomína aj pán Petr že, že sa to stále deje plánujú sa stávať nové a nové holové elektrárne vypínajú sa jadrové a tak ďalej čiže v mnohých ohľadoch je neskoro v mnohých ohľadoch tá diskusia je vlastne taká tragikomická alebo skoro tragická Sám neviem, čo by sa dalo robiť preto, aby sa to nejak urýchlilo asi je to úloha neviem, neviem pre koho ale snažím sa robiť maximum preto, aby, aby sa to pohlo povedzme tým správnym smerom čiže tento komentár so bez teda nechcem nejak označovať iných ľudí nejak mm. expresívne, lebo to veľmi nepomáha v tých diskusiách ale naozaj sa potrebujeme postať, dostať už ďalej mm. Pán Lešinský Áno, ja z mojej strany toľko, že, že áno, že, že v prípade, že ste sa dozvedeli informáciu, že sa potapa Titanic a vy ste na ňom, tak alebo môžete oslávať s tými ostatnými a hovoriť, že to je hlúpo, že Titanic je nepo, nepotopiteľný, alebo sa pozrieť von, zistiť, či by to mohla byť pravda, keď zistíte, že naozaj sa ten Titanic tak pomaličky naklápa, tak sa začať pripravovať na to, aby ste nečľúpli s až na dno toho oceánu. To znamená, to je v tej klimatickej terminológii takzvaná mitigácia alebo respektíve adaptácia, pripravovanie sa. A to už môžeme začať robiť my dnes. To znamená, že, že áno, ľudstvo sa stále správa nepochopiteľne, nezodpovedne. Logiku tomu dáva iba sila kapitálu a lobbingu tých zaujímavých skupín, o ktorých sme hovorili. A to má svoju zodpovednosť. Na druhej strane, ani to nie je dôvod na to, aby sme skepticky a pasívne založili rukami a povedali, no my s tým nič nemôžeme. Je pravdou, že my nezmeníme tú klímu na Zemi, ale každý z nás sa môže pripraviť na to, že tu príde k zmene, Jednu z konkrétnych e, tých opatrení sme naznačili, to je, ten, to, je to zachytávanie dažďovej vody. A ja za seba osobne môžem slúbiť e, pánovi koronimu, jak hovorí čínske, e, či, čínska, čínska pravda, že čo sa vám v živote stane raz, už sa vám nemusí zopakovať nikdy, ale čo sa vám stane dvakrát, sa vám určite zopakuje aj tretíkrát. Ja vám takže, už dopredu veľmi pekne ďakujem. Áno, áno, áno, takže za seba môžem slúbiť, že určite rád sa zúčastním aj tretej relácie, v ktorej sa dúfam Zámeri a no. opatrenia. No počkajte, obsahujem. počkajte, to idete z húrta. Ja ešte mám veľa takých kaďakých protiargumentov potom ešte to ešte, to ešte chvíľku vyčkajte. Ja viem, že vy ste už netrpezliví, vy už chcete e, presne, ako som varav v úvode, že už nemáme čas a musíme, ale ešte chvíľku mi dajte čas. Ja si myslím, že ešte také jedna, maximálne dve relácie a už potom vás dostatočne uspokojíme, že budeme konečne riešiť to, čo je podľa vás to dôležité a čo sa má, ale v tejto chvíli minimálne teda oceňujem, že ste mi vlastne potvrdili účasť ďalšej relácie A teraz ešte otázka na pána Áča, lebo bez neho si to až tak celkom neviem predstaviť. Že, či teda nás aj on ešte do budúcna teda poteší svojou prítomnosťou? Určite áno. Je, je, to, je to aktivita, ktorá je, pokiaľ sa bavíme takto na diálku, nie je spojená s žiadnymi skleníkovými plynmi, takže... No. Nemám s tým prakticky žiadny problém. Dobre, keby som vás volal priamo do Semkunan do 30, tak to by bol problém, lebo to už by vlastne bolo spojené. Ale tak dalo, by sa, dalo by sa aj tak. Aj tak by sa dalo, ale takto je to lepšie, lebo naozaj šetríme zdroje. Vidíte, to si musíte, vážení poslucháči, tiež všimnúť, že my takto vlastne cez Skype šetríme zdroje. Ja teda už bez nejakých zbytočných ďalších slov vám obom veľmi pekne ďakujem, že ste si opäť teda našli čas na, na takúto reláciu a teda aj na vysvetľovanie posluchačov. Ja rozumiem, ako to napísal Petr, že niekoho to môže veľmi otravovať, kto je v tejto téme možno viacej doma, dlhšie sa v tom rípe a dlhšie sa týmito témami zaoberá, tak ho to môže unavovať, že stále dokola to isté, ale Treba skutočne brať do úvahy to, že aj túto reláciu počúvali dnes ľudia, ktorí možno mnohé z toho, čo ste povedali, počuli poprvýkrát a z tohto dôvodu si myslím, že to predsa len má význam takto robiť a postupne si tými vecami prechádzať, aby sme sa dostali potom možno neskôr k tej, k tej podstate, o ktorej samozrejme obaja chcete predovšetkým hovoriť. A tak teda obom vám ešte raz veľmi pekne ďakujem Aleksandrovi Ačovi z Centra výskumu globálnej zmeny Akadémie vied z Českej republiky. Majte sa pekne do počutia. Dopočujte, ďakujem za pozvanie. Ďakujeme aj my. No a na Skype bol takisto Daniel Lešinský z centra pre trvalo udržateľné alternatívy. Pekný zvyšok večera aj vám. Podobne. Dopočujte a dobrú noc. Majte sa pekne obaja. No a my teda už ako je evidentné z tohto nášho záveru, budeme teda v týchto témach pokračovať. Ja sa s pánmi dohodnem cez, cez mail, Nájdeme zase nejaký vhodný termín, predpokladám, že by to mohlo byť možno začiatkom budúceho mesiaca, podľa toho, ako to bude aj im vyhovovať. No a samozrejme dáme vám v predstihu vedieť, takže v týchto témach budeme pokračovať. Ja sa na závere tejto relácie, relácie chcem samozrejme poďakovať aj vám, vážení poslucháči, za to, že ste naozaj na túto tému vo veľkej miere reagovali, že ste sa pýtali, je to fajn, ja si myslím, že toto je tá práve vec, ktorá nás môže tak trošku v tomto celom posúvať ďalej. Takže za toto som vám vďačný a, a zároveň sa hneď aj ospravedlňujem tých, na ktorých maily nedošlo. Nie je vás až tak veľa, ale nestihli sme všetko prečítať, takže možno v tej ďalšej relácii. Majte sa pekne do počutia a sa s vami je Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.